Жорж Сант. Консуело. Роман. Читає Лілія Мироненко. Розділ 38. Після того, як добра Вінцеслава глибоко засмучена результатом розшуків, гаряче подякувала Консуело і поцілувала її в чоло. Дівчина тихенько попрямувала до своєї кімнати боячись розбудити Амалію, від якої приховали цю нічну розвідку. Консуело жила на другому поверсі, а кімната каноніси була на першому. Піднімаючись сходами, Консуело пустила свічку, що згасла, перш ніж вона встигла її підняти, і дівчина вирішила, що добереться до себе без неї, тим більше, що вже починало світати. Але чи тому, що вона була надзвичайно схвильована, чи тому, що напруга, надмірна для жінки, підірвала їй мужність. Вона так розгубилася, що, піднявшись до свого поверху, не зупинилась, а продовжувала підніматися і увійшла в коридор третього поверху, де майже над її кімнатою містилася кімната Альберта. Однак біля входу вона зупинилася і вся похолола від жаху, побачивши перед собою худу-чорну тінь. Яка беззвучно, начебто не торкаючись ногами підлоги, прослизнула до тієї кімнати, куди прямувала вона сама, сприймаючи її за свою. Хоч як була перелякана консуело, у неї все-таки вистачило цілковитого самовладання, глянути на фігуру, що віддалилася, і вона одразу ж у досвітній млі пізнала зовнішність і дивний одяг здента, але навіщо Такий час пробирався він до неї в кімнату І з яким дорученням ішов Вона не зважилася в цю хвилину Заговорити з ним віч, І вирушила вниз за канонісою Опинившись на другому поверсі Вона опізнала свій коридор І двері своєї кімнати І тут тільки збагнула Що зденко йшов до кімнати Альберта Тепер, коли вона заспокоїлася і могла тверезо міркувати. Тисяча припущень заворушилися в її мозку, яким чином міг цей ідіот проникнути вночі до замку, коли все кругом на запорі і каноніса щовечора сама зі служниками оглядає весь будинок. Поява Зденка підтверджувала її колишню впевненість у тому, що в замку є якийсь таємний вихід і навіть, можливо, Існує нікому невідомий підземний хід, що з'єднує замок зі Шрекенштейном. Добігши до кімнати каноніси, Консуело постукала в двері. Старенька вже замкнулася у своїй келії. Відчинивши дівчині і побачивши її збліглу без свічки, вона перелякалася і скрикнула. — Заспокойтеся, дорога сеньоро, — мовила Консуело. Знову сталося щось дивне Хоча й зовсім не страшне Я щойно бачила Як Зденко війшов до кімнати Графа Альберта Зденко, ви марите Дитя моє Звідки він міг увійти Я замкнула всі двері Так само ретельно Як завжди І сама пильнувала весь час Поки ви були на Шрекенштенні Міс було піднято а коли ви прийшли до замку, його знову підняли при мені. Хай там як, сеньоро, азденко в кімнаті графа Альберта. Ви самі можете в цьому переконатись, якщо бажаєте. Зараз же йду і вижену його, як він того заслуговує, відповіла Каноніса. Мабуть, цей негідник пробрався сюди вдень. Але що йому потрібно? Мабуть. Він шукає Альберта або очікує його. Ось вам доказ, Люба, що він не більше, ніж ми, знає, де перебуває Альберт. Але все-таки ходімо і розпитаємо його, наполягала Консуело. Хвилинку, одну хвилинку, сказала Каноніса. Збираючись лягти в постіль, вона зняла дві спідниці і тепер уважала, що занадто легко одягнена залишившись тільки втрьох. «Не можу ж я, моя мила, у такому вигляді стати перед чоловіком. Сходіть поки за капеланом або за моїм братом бароном. Однаково, кого першого зустрінете, не можемо ж ми самі перебувати з божевільним». «Ах, Боже мій! Що я? Адже я й не подумала!» що такій молоденькій дівчині непристойно стукатися до чоловіків. «Зараз, зараз, я буду готова за одну секунду!» Кажучи це, старенька почала одягатись, але чим більше вона поспішала, тим менш виходила в неї справа. Вибита зі звичайної колії, чого давно з нею не траплялося, вона зовсім втратила розум». Консуело хвилюючись, що через таку затримку Зденко встигне вислизнути з кімнати Альберта і там сховатися денебудь у замку, щоб його потім і не знайти. Озброїлася всією своєю енергією. «Дорога сеньоро», – сказала вона, запалюючи свічку, – «Ви будьте ласкаві, покличте цих панів, а я подбаю, щоб Зденко від нас не вислизнув». Швидко піднявшись наверх, вона сміливою рукою відчинила двері до кімнати Альберта. Але там було порожньо. Вона прийшла до сусідньої кімнати, підняла там усі фіранки, не побоялася навіть заглянути під ліжко і інші меблі. Зденко зник, не залишивши ніяких слідів свого перебування. «Нікого!» Вигукнула консуело, коли каноніса насилу силу піднялася на гору супроводі Ганса і капелана. Барон уже ліг спати, і не було ніякої можливості його добудитися. «Я боюся», – сказав капелан, трохи незадоволений тим, що його знову потурбували. «Боюся, що сеньора Порпоріна є жертвою самообману». Ні, пане капелане. І жвавістю заперечила Консуело. «У мене самообману менше, ніж у будь-кого з тутешніх мешканців. Зате ні в кого немає такої витримки і самопожертви, як у вас. Це безсумнівно», – сказав старий. «Але, сеньор, ви з вашою палкою уявою бачите вказівки там, де, на жаль, їх зовсім немає». Отче мій, сказала Каноніса, звертаючись до капелана. Корпоріна смілива, як лев, і розумна, як учений. Якщо вона бачила Зденка, значить, він був тут. Треба шукати його по всьому будинку, і позаяк, хвала богові, все на запорі, то йому від нас не втекти. Розбудили служники. І почали шукати всюди. Не залишилося жодної шафи, яку б не відчинили. Жодного стірця, який би не зрушили з місця. Перериті були запаси соломи на величезних горищах. Наївний Ганс дійшов до того, що заглянув навіть у величезні мисливські чоботи барона. Але й там нічого не виявилося. Почали вже думати, що все це приснилося Консуело, але сама вона була більш ніж будь-коли переконана в тому, що існує потайний вихід із замку і вирішила вжити всю свою наполегливість, всю свою волю, щоб знайти його. Поспавши лише кілька годин, вона знову взялася за пошуки. Частина будинку, в якій містилася її кімната, і де були також і апартаменти Альберта, примикала, або краще сказати – була притулена до пагорба. Альберт сам вибрав і влаштував собі житло в цій частині замку, звідки він міг насолоджуватися мальовничим краєвидом на південь, а на східній стороні розбив на штучній земляній терасі прекрасний квітник, куди виходили двері з його робочого кабінету. Він дуже любив квіти, і на вершині колись безплідного пагорба Вкритого тепер родючою землею розводив рідкісні рослини. Тераса була оточена стіною заввишки по груди, з великих тесаних каменів, які спиралися на фундамент зі стрімких скель, і з цього квітучого бельведера, що мовби висів над прірвою, відкривався краєвид на крутий схил обриву і на частину широкого горизонту обрію що замикався з зубчастими горами Богемського лісу. Консуело, що потрапила сюди вперше, прийшла в захват від мальовничого вигляду і краси самої тераси. Потім вона попросила капелана пояснити їй, яким було призначення цієї тераси колись, перш ніж замок із фортеці перетворився на резиденцію графів Рудольштадтів. За старих часів Почав він розповідати, це був бастіон, своєрідний укріплений майданчик, звідки гарнізон міг спостерігати за пересуванням ворожих і військ у долині і по схилах навколишніх гір. Адже в горах немає жодного проходу, який не було б видно звідси. У давнину цей майданчик оточувала висока стіна із проробленими в ній з усіх боків бійницями – що охороняла захисників фортеці, від стріл або куль ворога. А це що? запитала консуело, підходячи до колодязя, влаштованого посередині квітника, на дно якого вели круті гвинтові сходи. Це колодязь, який за старих часів завжди вдосталь постачав обложених чудесною гірською водою, і був неоціненним благом. Для фортеці. Виходить, це вода придатна для пиття? Сказала Консуело, дивлячись на зеленувату пінисту воду колодязя. А мені вона здається каламутною. Тепер вона вже непридатна для пиття. Або краще сказати, не завжди буває придатна. Граф Альберт користується нею для поливання квітів. Треба сказати, що ось уже два роки, як з цією водоймою, відбуваються дивні речі. Джерело, що пробивається неподалік звідси, з гірських надр, стало чомусь нерегулярно подавати воду. Протягом цілих тижнів рівень води стоїть так низько, що Альберт змушує зденка для поливання своїх улюблених квітів носити воду з іншого колодязя. Що на великому дворі, і раптом зовсім зненацька за одну ніч, а іноді за одну годину ця водойма наповнюється тепловатою, каламутною, ось такою, як зараз, водою. Трапляється, що вода ця так само раптово зникає, як і з'являється, а буває, що вона тримається довго, причому помало очищається і робиться холодною та прозорою, мов гірський кришталь. Очевидно, сьогодні вночі сталося саме таке явище, бо ще вчора я сам бачив, що колодязь був повний прозорої води, а зараз вона мутна, ніби водойму спорожнили і знову наповнили. Виходить, у цих явищах не спостерігається регулярності? Запитала Консуело. «Ніякої, і я охоче б зайнявся б її дослідженням, якби граф Альбер, який через свою дикість забороняє мені входити й до своїх кімнат, і до квітника, не позбавив мене цієї розваги. Я думав, і продовжую думати, що дно водойми заросло мохом і водоростями, і що вони то й забивають отвори, через які надходять підземні води» поки внаслідок сильного напору вода нарешті проб'ється. Але чим же пояснити раптове зникнення води, яке ви іноді спостерігали? Тим, що граф споживає занадто багато води для поливання своїх квітів. Але мені здається, знадобилося б чимало робочих рук, аби спорожнити цю водойму. Хіба вона не глибока? «Неглибока, її дна неможливо дістатися! В такому разі ваше пояснення мене не задовольняє!» Сказала Консуело, вражена тупістю капелана. «Шукайте кращого!» Відповів той ображений і трохи засоромлений власною недогадливістю. «Звичайно, я знайду краще!» Подумала Консуело жвава зацікавлена примхами водойми. «О, якщо ви запитаєте графа Альберта, що все це значить?» Знову заговорив капелан, бажаючи маленьким вільнодумством відновити свій престиж в очах проникливої іноземки. «Він вам напевно скаже, що це сльози його матері, які то висихають, то знову випливають із надр гір». А знаменитий Зденко, чиїй бридні ви так і вірите, буде вам присягатися, що там живе сирена, яка тішить своїм співом тих, у кого є вуха, щоб її слухати. Вони вдвох із графом охрестили цю водойму джерелом сліз. Це, можливо, досить поетично, але може задовольнити лише тих? хто любить язичницькі паєчки. Звичайно, я не задовольнюся цим, подумала Консуело, і я довідаюся, чому ці сльози висихають. Що стосується мене, вів далі капелан, то я переконаний, що на дні колодязя в іншому кутку є стік. Безумовно, коли б не це, перебила Консуело, колодязь Поза як він живиться джерелом, завжди був би повний до країв. Звичайно, звичайно, погодився капелан, не бажаючи виявляти, що таке міркування не спадало йому на думку досі. Це само собою зрозуміло. Але, мабуть, у русі підземних вод сталися якісь значні зміни, тому то рівень води коливається, чого не було раніше. «А що ці водойми? Справа людських рук? Чи це природні підземні канали?» – допитувалася наполеглива Консуело. «Ось що цікаво було б знати!» «Але саме це і важко з'ясувати», – відповів капелан. «Адже граф Альберт не дозволяє навіть підійти до своєї дорогоцінної водойми» і якнайсуворіше заборонив її чистити. «Так я й думала», – мовила консуело йдучи. «І мені здається, необхідно твердо дотримуватись його бажання. Бог знає, яке нещастя могло би з ним трапитись, якби потривожили його сирену. Тепер я зовсім упевнений», – вирішив капелан, розставшись із консуело що розум цієї молодої особи не в кращому стані, аніж у пана графа. Невже божевілля заразливе? Або, може, маєстро й прислав нам її сюди, щоб сільське повітря трохи освіжило її мозок? Бачачи, з якою завзятістю вона домагається роз'яснення таємниці цієї водойми. «Я побився б об заклад!» що вона дочка якого-небудь венеціанського інженера, будівника каналів, і що їй просто хочеться хвастнути своїми знаннями в цій галузі. Але її остання фраза – ця галюцинація сьогодні вранці, коли вона бачила зденка і прогулянка, яку вона змусила нас здійснити цієї ночі на Шрекенштейн. Усе це свідчить про те, що її розпитування про водойму фантазія такого ж гатунку. Чи не збирається вона, бува, знайти Альберта на дні цього колодязя? Нещасні, молоді люди! Якби ви могли знайти там собі розум та істину? По тому добряга капелан, чекаючи обіду. «Взявся за свої молитви. Видно, неробство і апатія дивним чином послабляють розум», – у свою чергу думала Консуело. «Чи іншим пояснити, що цій святій людині, яка так багато читала і навчалася, навіть не спадає на думку, чому мене так цікавиться водойма? Прости мене, Боже, але цей твій служитель дуже мало користується» своєю здатністю міркувати. І вони ще говорять, що зденко дурник. Потім Консуело вирушила давати урок співу молодій баронесі, розраховуючи після цього знову взятися за свої розшуки. Розділ тридцять дев'ятий Чи доводилося вам коли-небудь спостерігати, як вода спадає і як вона прибуває? Тихенько запитала Консуело ввечері капелана, коли той цілком був заклопотаний своїм травленням. «Що таке? Що трапилося?» – вигукнув він, підхоплюючи зі стірця, витріщаючи очі, охоплений жахом. «Я говорю про водойму», – незворушно продовжувала вона. «Чи доводилося вам самому спостерігати, як відбувається?» Це дивне явище. Ах, так. Ви проводоймо. Розумію, відповів він із посмішкою і співчуття. От, подумав він. Знову починається напад божевілля. Та відповідайте ж мені, при добрий капелане, сказала Консуело, намагаючись з'ясувати питання з тим жаром, який вона вносила в усі свої розумові заняття, але без усякого злого наміру стосовно цієї достойної людини. Зізнаюся, сеньоро, відповів він холодно. Особисто я ніколи не бачив того, чим ви цікавитесь. І повірте, мене це не настільки турбує, щоб заради цього я не спав по ночах. О, я в цьому впевнена. Нетерпляче озвалася Консуело. Капелан знизав плечима і на силу підвівся зі сівця, щоб уникнути цього наполегливого дізнання. «Ну що ж, коли тут ніхто не бажає пожертвувати годиною сну для такого важливого відкриття, я, якщо знадобиться, присвячу цьому цілу ніч», – подумала Консуело. І, почекавши, Поки всі в замку розійдуться по своїх кімнатах, вона накинула плащ і пішла прогулятися садом. Вечір був холодний, ясний, туман поступово розсіювався, і повний місяць сходив на небокраї. В очікуванні його сходу зірки поблідли, а сухе повітря доносило кожний звук. Консуело збуджена, але зовсім не розбита в томою, безсонням. Своєю великодушною і, можливо, трохи хворобливою тривогою була в якомусь гарячковому стані, якого навіть вечірня прохолода не могла заспокоїти, їй здавалося, що вона близька до мети, романтичне перечуття, що його вона сприймала за наказ і заохочення неба, підтримувало її енергію і надихало її. Вона сіла на пагорбку порослому травою та обсадженому мадринами і почала прислухатися до тихого жалібного дзюркоту гірського струмка на дні долини. Їй здалося, що часом до дзюркоту води домішується ще більш ніжний, більш жалібний голос. Вона прилягла на траву, що перебуваючи ближче до землі, краще вловити ці легкі, звіювані вітром звуки. Нарешті вона розпізнала голос Денка. Він співав по-німецькому, і вона розібрала такі слова, аби як пристосовані до чеської мелодії, наївної і меланхолійної, як та, що вона чула від нього раніше. Там, там душа в зневірі й тривозі чекає свого звільнення, звільнення й обіцяної розради, але здається звільнення в кайдана а розрада необлаганна. Там-там душа в зневірі і в тривозі знемагає, очікуючи. Коли голос замовк, консуело підвелася і оглянулася, шукаючи очима зденка. Вона обігла весь парк і сад, кличучи його, і повернулася, так і не побачивши юродивого. Але через годину після довгої спільної молитви за графа Альберта, на яку були скликані навіть служники з замку. Коли всі лягли спати, Консуело вирушила до джерела сліз і сівши на його кам'яному закрайку, серед диких густих папоротей і посаджених Альбертом ірисів, почала пильно дивитися на непорушну воду, в якій, немов у дзеркалі, відбивався місяць, що стояв у зеніті. Так минула година. Відважна дівчина вже відчула, що очі її починають злипатися від утоми, коли легкий шум на поверхні води розбудив її. Вона розплющила очі й побачила, що відбиток місяця у водоймі гойдається, розбивається і розпливається світлими колами. У той же час до неї долинуло якесь клекотання і глухий шум. спочатку ледь чутний, але потім. Він усе посилювався. Вода почала спадати, кружляючи, як у лійці, і менш аніж за чверть години зовсім зникла в глибині. Консуело наважилося спуститися вниз на кілька приступок. Сходи, висічені з гранітних брил, що кучерявою спіраллю велися в скелі, було споруджено, очевидно, для того, щоб можна було спускатися до води. Коли вона перебуває, на різних рівнях. Слизькі, криті мулом сходи, без усякого поруччя, губилися в страшній глибині. Морок, залишок води, що хлюпала ще на дні невимірної прірви, неможливість утриматися слабкими ногами на грузькій твані. Усе це змусило Консуело відмовитися від своєї божевільної спроби. Заткуючи, вона ледве піднялася на гору, і тремтяча, пригнічена, присіла на верхній приступці. Тим часом вода, здавалося, продовжувала тікати в надра землі. Шум ставав усе глухішим, поки зовсім не затих. Консуело хотіла було сходити за ліхтарем, аби оглянути зверху, наскільки це можливо, нутро колодязя, але, побоюючись, упустити прихід того, кого чекала, залишилася і терпляче просиділа, не рухаючись, і ще майже цілу годину. Нарешті їй здалося, що на дні колодязя видно слабке світло, і з тривогою нагнувшись, вона побачила, що це коли в світло помало рухається до гори. Незабаром вона вже не сумнівалася. Зденко піднімався спіральними сходами, тримаючись за залізний ланцюг, мурований у скелю. По шуму який він створював, хапаючись за цей ланцюг і кидаючи його. Консуелос догадалася, що в колодязі були своєрідні поруччя, які закінчувалися на певній висоті, і існування яких вона ніяк не могла припустити. Зденко ніс із собою ліхтар, він повісив його на гак, очевидно, для цієї мети бити у скелю, футів на 20 нижче рівня землі, а потім легко і швидко піднявся сходами вже без допомоги ланцюга або якої-небудь видимої опори. Одначе Консуело, що стежила за ним з великою увагою, помітила, що він хапається за деякі виступи скелі, за найбільш міцні рослини в стіні і навіть, можливо, за які-небудь зігнуті цвяхи, що стирчали в стіні, намацуючи їх звичною рукою. У той момент, коли він піднявся настільки високо, що міг би помітити консуело, вона сховалася за каміни на півкруглий закрайок, який обрамляв водойму. Зденко вийшов і заходився рвати на клумбах квіти, складаючи, очевидно, з розбором і не кваплячись, великий букет. Потім він попрямував до кабінету Альберта, і консуело бачила крізь скляні двері, як він довго рився там у книгах поки нарешті знайшов ту, яка, видно, і була потрібна, бо він повернувся до водойми задоволений, сміючись, і щось бурмочучи, ледве чутно. Як видно, його повсякчасна потреба говорити самому з собою, боролася в ньому зі страхом розбудити мешканців замку. Консуело ще не вирішила, чи варто до нього підійти і попросити провести її до Альберта. Треба правду сказати, вражена всім баченим, схвильована затіяною нею справою, задоволена тим, що її перечуття виправдались, але разом з тим, і жахаючись при думці, що треба буде спуститися в надра землі і у глиб вод, вона в цю хвилину не знайшла в собі мужності піти навпростець до розв'язки і дозволити Зденку спуститися так само, як він і піднявся, зняти свій ліхтар і зникнути. У міру того, як він ішов усе глибше під землю, голос його ставав усе голоснішим, і тепер Консуело вже ясно чула загадкові слова «Звільнення в кайданах! Розрада необлаганна. Із за умиранням серця Консуело, нахилившись над колодязем, разів десять збиралася погукати його, Нарешті, зробивши над собою героїчне зусилля, вона вже зовсім було зважилася це зробити, але тут їй спало на думку, що Зденко може від несподіванки посковзнутися на цих небезпечних сходах, зірватися і розбитися на смерть. Вона втрималася цього разу, але дала собі слово, що завтра у більш підходящу хвилину буде хоробрішою. Консуело почекала ще, щоб подивитись, яким чином буде підніматися вода. Піднялася вона набагато швидше, ніж опускалася. Не пройшло й чверті години з тої миті, коли зденко зник зі своїм ліхтарем, і голос його затих, як почувся глухий гуркіт, схожий на віддалені гуркоти грому, і вода ринула з надзвичайною силою, кружляючи, вируючи, та б'ючись об стіни своєї в'язниці. Це раптове вторгнення води було таким страшним, що Консуелу затремтіла, адже бідолашний Зденко, граючись із такою небезпекою, розпоряджаючись у такий спосіб силами природи, міг бути віднесеним бурхливою течією і викинутим на поверхню водойми, як ці плаваючі вкриті мулом рослини. А тим часом це відбувалося, мабуть, дуже просто. Можливо, варто було тільки підняти і опустити шлюз, або, проходячи, покласти камінь, а йдучи, зняти його. Але цей чоловік такий неуважний, завжди занурений у свої дивні мріяння. Хіба не міг він помилитися і зрушити цей камінь трішки раніше, ніж треба? Чи приходить він по тому самому підземному ходу, по якому тече й вода з джерела. Так чи інакше, але я мушу пробратися туди з ним або без нього, сказала собі Консуело. І це буде не пізніше завтрашньої ночі, тому що там є душа в тривозі і в зневірі, що чекає мене і знемагає, очікуючи. Адже не випадково зденко співав це, і не даремно він, ненавидячи німецьку мову, і, ледве висловлюючись нею, нині раптом заговорив по-німецькому. Нарешті вона пішла спати, але страшні кошмари терзали її всю ніч. Гарячковий стан її посилювався, але, ще сповнена сили рішучості, вона не усвідомлювала цього, а тільки що хвилини прокидалася злякано, уявляючи, що вона все ще на приступках тих жахливих сходів. І безсила на них піднятись, а вода під нею все прибуває й прибуває, із глухим ревінням, і блискавичною швидкістю. За ніч вона так спала з лиця, що вранці всі це помітили. Капелан не міг утриматися, аби не шепенути канонісі, що ця приємна і люб'язна особа, очевидно, не сповна розуму, і добра він це слава. Яка не звикла бачити серед оточення стільки мужності і самовідданості, сама почала думати, що Порпоріна щонайменше дівчина досить екзальтована, нервова й легко піддається збудженню. Каноніса занадто покладалася на свої міцні, оббиті залізом двері та вірні ключі, що постійно бряжчали біля її пояса, щоб продовжувати вірити. Появу й зникнення з Денка позаминулої ночі. Тому вона звернулася до Консуело з ласкавими і повними жалю словами, благаючи її не брати так близько до серця їхнього сімейного горя, подумати про своє здоров'я. В той же час, намагаючись підтримати в дівчині надію на повернення Альберта, надію, що, треба сказати, почала вже умирати в глибині її душі. Але вона була вражена і разом з тим обрадована, коли Консуело з блискучими від захвату очима і радісною усмішкою, у якій проступала певна гордість, відповіла їй. «Ви маєте рацію, ви вірите в його повернення і чекаєте його, дорога сеньоро. Граф Альберт не тільки живий, але сподіваюсь і непогано почувається, поза як своєму притулку». Цікавиться улюбленими книгами і квітами. У цьому я переконана і можу вам надати докази. «Що ви хочете сказати цим, дороге дитя моє?» Вигукнула Каноніса, піддаючись її впевненому тону. «Що ви дізналися? Що ви відкрили? Заради самого Бога говоріть! Поверніть до життя нещасну родину!» Скажіть графові Християнові, що його син живий, і недалеко звідси. Це так само вірно, як те, що я люблю вас і поважаю. Каноніса підхопилася, щоб бігти до брата, який ще не спускався до вітальні, але погляд і зітхання капелана утримали її на місці. Не будемо так необачно радувати мого бідолашного Християна, мовила вона. Також зітхаючи, «Знаєте, Люба, якби ваші чудесні обіцянки не збулися, ми завдали б нещасному батькові смертельного удару!» «Ви сумніваєтеся в моїх словах?» – запитала сподивом Консуело. «Боронь Боже, шляхетна Ніно, але ви можете помилятися. На жаль, з нами самими це не раз траплялося. Ви говорите, Люба...» про докази, чи не могли б ви надати їх нам. Не можу, або, скоріше, мені здається, що я не повинна цього робити. З деякою з мовила Консуело. Я розкрила таємницю, якій граф Альберт безсумнівно надає великого значення, але не вважаю себе вправі видати її без його згоди. Без його згоди! Вигукнула каноніса, нерішуче дивлячись на капелана. «Вже чисть вправді бачила вона його?» Капелан ледве помітно знизав плечима, зовсім не розуміючи, як він терзає бідну канонісу своєю недовірою. «Я його не бачила, вела далі консуело, але незабаром побачу. І ви теж, сподіваюся, побачите. От чому я й боюся, затримати його повернення своєю нескромністю, яка суперечить його волі. Нехай панує божественна істина в твоєму серці, великодушне створіння, і нехай промовляє вона твоїми вустами, сказала розчулена Каноніса, дивлячись на Консуело ніжно, а все-таки з деяким занепокоєнням. Зберігай свою таємницю. Якщо вона в тебе є, і поверни нам, Альберта, якщо тобі до снаги це зробити. Одне можу сказати, якщо це здійсниться, я буду цілувати твої коліна, як зараз цілую твоє бідолашне чоло, вологе і гаряче, додала вона, торкаючись губами прекрасно збудженого чола молодої дівчини і схвильовано дивлячись на капелана. «Якщо вона й божевільна, сказала він Капеланови, капеланові, тільки-но вони залишилися наодинці, все-таки це ангел доброти. І мені здається, вона приймає наші страждання ближче до серця, ніж ми самі. Ах, отче мій, над цим будинком тяжіє прокляття. Тут кожного, кого в грудях б'ється благородне серце, уражає божевілля, і наше життя минає в тому, що ми жаліємо тих, ким мали б захоплюватися. Я зовсім не заперечую добрих намірів юної іноземки, заперечив капелан, але розповідь її – марення. Не сумнівайтеся в цьому, пані. Вона, очевидно, Сьогодні вночі бачила вісні, графа Альберта й ось необережно видає нам свої сни за дійсність. Остерігайтеся збентежити благочестиву, покірливу душу вашого шановного брата, такими порожніми, легковажними запевненнями. Може, не варто було б також занадто заохочувати і безрозсудну хоробрість сеньори Порпоріни. Це може призвести її до небезпек і іншого гатунку, ніж ті, котрим вона так сміливо йшла назустріч досі. Я вас не розумію, — і серйозним і наївним виглядом відповіла каноніса Вінцеслава. Дуже нелегко пояснити вам це, — мовив достойний пастир. А все-таки мені здається, що якби таємне спілкування Зрозуміло, найчистіше, найбезкорисливіше, виникло між цією молодою артисткою та шляхетним графом. То й що ж? запитала Каноніса з подивом. Що ж? А чи не думаєте ви, пані, що увага й дбайливість самі по собі досить безневинні? Можуть за короткий час завдяки обставинам і романтичним ідеям? Вилитися в щось небезпечне для спокою і достоинства молодої музикантки. Мені це ніколи не спадало б на думку. вигукнула Каноніса, вражена цими міркуваннями. Невже, отче мій? Ви допускаєте, що Порпоріна може забути своє скромне, залежне становище і увійти в які стосунки з людиною? що стоїть настільки вище за неї, як мій племінник Альберт фон Рудольштад. Граф Альберт фон Рудольштад може сам, мимоволі, наштовхнути її на це, проповідуючи, що переваги народження й класу – одні лише порожні забобони. «Знаєте, ви заронили в мою душу серйозне занепокоєння». Сказала він це слава, у якій прокинулася фамільна гордість і марнославство, породжене походженням, єдина її вада. Невже зло вже зародилося в цьому юному серці? Невже в її хвилюванні у прагненні розшукати Альберта неприроджена великодушність, неприхильність до нас, а менш чисті мотиви? Хочу сподіватися. Ще поки цього ще немає, відповів капелан, у якого була єдина пристрасть розігрувати за допомогою своїх порад і суджень особливу роль у графській родині, зберігаючи при цьому видимість боязкої поваги і раболіпної покірності. Але вам усе-таки треба, дочка моя, пильно стежити за подальшими подіями і весь час пам'ятати про небезпеку. Ця важка роль якнайбільше підходить вам, адже небо нагородило вас обережністю і проникливістю. Розмова ця дуже схвилювала Канонісу і дала зовсім новий напрямок її тривогам, не мов забувши, що Альберт майже втрачений для неї, що він, може, в цю хвилину помирає чи навіть помер. Вона була цілковито стурбована думкою, як запобігти наслідкам того, що в душі називала непідходящою прихильністю. Вона нагадувала в цьому індіанця з байки, який рятуючись від лютого тигра, заліз на дерево і відганяв надокучливу муху, що зищала над його головою. Протягом усього дня вона не зводила очей із порпоріни, стежачи за кожним її кроком, тривожно зважуючи кожне її слово. Наша героїня, а тепер наша мужня Консуело, не могла не помітити занепокоєння Каноніси, але була далека від того, щоб пояснювати його, чи небудь іншим, окрім недовіри до її обіцянки повернути Альберта. Дівчина й не намагалася приховати своє хвилювання, Бо її спокійна, бездоганна совість підказувала їй, що вона може не червоніти за свій задум, а пишатися ним. Зніяковілість, викликана в ній кілька днів тому захопленим ставленням молодого графа, розвіялася перед серйозною рішучістю діяти породженою аж ніяк не особистим марнославством. Уїдливі глузування амалії, що вгадувала її план хоча й не знала його подробиць, мало її зачіпали. Ледь звертаючи на них увагу, вона відповідала тільки усмішкою, даючи можливість канонісі прислухатися до щіпливих слів юної баронеси, запам'ятовувати їх, витлумачувати і знаходити в них страшний таємний зміст. Розділ сороковий Консуело, помітивши, що Каноніса стежить за нею так, як цього не бувало раніше, і, побоюючись, якби така недоречна ретельність не зашкодила її планам, стала триматися більш холоднокровно, завдяки чому їй удалося вдень вислизнути з-під нагляду Вінцеслави і прудко вирушити по дорозі до Шрекенштейну. У цю хвилину. Вона нічого іншого не хотіла, як зустріти Зденка, домогтися від нього пояснень і остаточно з'ясувати, чи захоче він провести її до Альберта. Вона побачила його досить близько від замку, на стежці, що вела до Фрекенштейну. Здавалося, він охоче йшов їй на зустріч і, порівнявшись, заговорив із нею дуже швидко по чеському. «Я не розумію тебе, на жаль», – мовила Консуело, як тільки їй удалося вставити слово. «Я майже не знаю і німецької мови. Це груба мова, ненависна нам обом. Тобі вона говорить про рабство, а мені – про вигнання. Але позаяк це єдиний спосіб розуміти одне одного. Не відмовляйся говорити зі мною по-німецькому». Ми обоє однаково погано говоримо нею, але я тобі обіцяю вивчитися по чеському, якщо тільки ти захочеш мене вчити. Після цих приємних йому слів Зденко став серйозний і, простягаючи їй свою суху, мозолисту руку, яку вона, не замислюючись, потисла, сказав по-німецькому: Добра, дівчино, Боже, я навчу тебе своєї мови і усіх своїх пісень. Скажи, з якої ти хочеш почати». Консуело вирішила, що треба підлаштуватися під нього та його примхи, вживаючи при розпитуванні його ж вислови. «Я б хотіла, – сказала вона, – щоб ти проспівав мені баладу про графа Альберта. Про мого брата графа Альберта? – відповів він. «Існує понад 200 тисяч балат. Я не можу передати їх тобі. Ти їх не зрозумієш. Я щодня складаю нові, зовсім не схожі на колишні. Попроси небудь інше. Чому ж я тебе не зрозумію? Я розрада. Чуєш? Для тебе моє ім'я – Консуело. Для тебе і для графа Альберта, який один тут знає». То я. Ти Консуело?» вигукнув зі сміхом Зденко. О, ти не знаєш, що говориш. Звільнення в кайданах. Я це знаю, перебила вона. Розрада неублагано, а ось ти, Зденку, нічого не знаєш. Звільнення розірвало свої кайдани. Розрада розбила свої ланцюги. «Неправда! Неправда! Дурниці! Німецькі слова!» Закричав Зденко, обриваючи свій сміх і перестаючи істрибати. «Ти не вмієш співати!» Не вмію!» – заперечила Консуело. «Послухай!» І вона проспівала першу фразу його пісні про три гори, яку прекрасно запам'ятала. Розібрати і навчитися правильно вимовляти слова їй допомогла Амалія. Зденко слухав із замилуванням і потім сказав їй, зітхаючи, Я дуже люблю тебе, сестро моя. Дуже, дуже. Хочеш, я тебе навчу ще іншої пісні? Так, пісні про графа Альберта. Спочатку по-німецькому, а потім. «Ти навчиш мене співати її і по чеському?» «А як вона починається?» Запитав він, лукаво на неї поглядаючи. Консуело почала мотив учорашньої пісні. «Там є, там є душа в тривозі і в зневірі». «О, це вчорашня пісня! Сьогодні я її вже не пам'ятаю!» Перебив її зденко. «Ну так проспівай мені сьогоднішню!» «А як вона починається? Скажи мені перші слова!» «Перші слова? Ось вони! Слухай! Граф Альберт там, там, у печері Шрекенштейну!» Не встигла вона вимовити цих слів, як вираз обличчя зденка, раптово змінився, очі його заблискали від обурення. Він відступив на три кроки назад, підніс руки, мов би проклинаючи Консуело, і гнівно й погрозливо заговорив щось по-чеському. Спершу вона злякалась, але побачивши, що він іде, гукнула його, щоб піти з ним. Він обернувся і, піднявши, очевидно, без усякого зусилля, своїми худими і на вигляд такими слабкими руками, Величезний камінь. люто прокричав по німецькому. Зденко нікому ніколи не зробив зла. Зденко не відірвав би крильця бідної мухи. А якби мале дитя захотіло його вбити, він дозволив би себе вбити малому дитяті. Але якщо ти хоч рази ще глянеш на мене. Вимовиш одне слово, дочко зла, брехухо, австріячко. Зденко розчавить тебе, немов мов дощового черв'яка. Хоча б йому довелося потім кинутися в потік, аби змити зі свого тіла й душі пролиту ним кров. Консуело із жахом кинулася бігти, і в кінці стежки зустріла селянина, що побачивши її, мертвотну бліду, немов переслідувану кимось, запитав, чи не зустрівся їй вовк. Консуело, бажаючи випитати, чи бувають у зденка напади буйного божевілля, сказала йому, що вона зустріла юродивого, злякалася. — Вам нема чого боятись юродивого, — з усмішкою відповів селянин який угледів у цьому боягуство панянки. Зденко не злий. Він завжди або сміється, або співає, або розповідає історії, нікому не зрозумілі, але такі гарні. Але хіба не буває, щоб він розсердився, почав погрожувати і шпурляти каміння? «Ніколи, ніколи!» – відповів селянин. «Цього з ним не траплялося!» І ніколи не трапиться. Зденка нема чого боятися. Зденко безгрішний, як ангел. Трохи заспокоївшись, Консуело вирішила, що селянин, мабуть, має рацію і що вона необережно сказаним словом сама викликала в Зденка перший і єдиний напад сказу. Вона гірко дорікала собі за це. Я занадто поквапилася. Говорила вона, я розбудила в мирній душі цього чоловіка, позбавленого того, що так гордо іменують розумом. Невідоме йому страждання, що тепер може знову прокинутися з найменшого приводу. Він був тільки маньяком, а я, здається, довела його до божевілля. Але їй стало ще важче, коли вона згадала про причину що викликала гнів Зденка. Тепер уже не було сумніву. Її здогад про те, що Альберт переховується десь на Шрекенштейні, був справедливим. Але як ретельно і з якою підозрілістю оберігала Альберт і Зденко цю таємницю, навіть однеї. Виходить, вони й для неї не робили винятку. Виходить, вона не мала ніякого впливу. Награв Альберта те натхнення, завдяки якому він називав її своєю розрадою, символічна пісня Зденка, що прикликала її напередодні, зізнання, яке Альберт зробив ідіотові щодо ім'я Консуело. Усе це, виходить, було хвилинною фантазією, а не глибоким, постійним, внутрішнім почуттям, що вказувало йому то його визволителька і утішниця. Навіть те, що він назвав її розрадою, вгадавши, як її звати, було, мабуть, простою випадковістю. Вона ні від кого не приховувала, що вона іспанка і володіє своєю рідною мовою ще краще, ніж італійською. І ось Альберт, захоплений її співом, не знаючи іншого слова, Яке могло б сильніше виразити те, чого жадала його душа, чим була сповнена його уява. Саме з цим словом звернувся до неї мовою, якою володів досконало, і якої ніхто, крім неї, не розумів? Консуело й дотепер не тішила себе ніякими особливими ілюзіями на цей рахунок, але в їхній своєрідній дрібній зустрічі? Відчувався моби фатум, і її уяву було захоплено мимоволі. Тепер усе було під сумнівом. Чи забув Альберт, переживаючи нову фазу екзальтації той захват, який він відчув, побачивши її? Може, вона була вже неспроможна принести йому полегшення і порятунок, а можливо, Зденко, який здавався їй спочатку таким кмітливим. Готовим усіляко допомогти Альбертові. Був більш безнадійно божевільним, аніж їй хотілося б думати. Чи виконував він накази свого друга, чи зовсім забував про них, коли з люттю забороняв молодій дівчині підходити до Шрекенштейну і дошукувати сістини. «Ну що?» – запитала її тихенько Амалія коли вона повернулася додому. «Вдалося вам побачити Альберта, який летить у хмарах заходу? Чи не змусите ви його потужними заклинаннями повернутися сьогодні вночі через Демар? Можливо, – відповіла Консуело, – не без досади. Уперше в житті самолюбство її було уражено». Вона вклала у свій задум стільки щирої самовідданості, стільки великодушного захоплення, що тепер страждала, бачачи, як насміхаються і знущаються з її невдачі. Весь вечір вона була смутна, і Каноніса, помітивши зміну, що сталося у ній, приписала її у остраху, який відчувала Консуело, помітивши, що дала привід розгадати згубне почуття, котре зародилось у її серці. Але Каноніса прикро помилялась. Якби Консуело відчула який-небудь проблеск нової любові, у ній не було б ні тієї гарячої віри, ні тієї святої сміливості, які досі направляли і підтримували її. Навпаки, ніколи ще, мабуть, із такою гіркотою не переживала вона повернення своєї колишньої пристрасті, як тепер, коли героїчними подвигами і якимось фанатичним людинолюбством прагнула заглушити її. Увійшовши ввечері до своєї кімнати, вона побачила на спінеті старовинну книгу із золотим обрізом, прикрашену гербом, у якій зараз же опізнала ту, що минулої ночі з кабінету Альберта виніс Денко. Вона розкрила її на тому місці, де була закладка, і їй пали в око перші слова покаянного псалма «З безодній благав я тебе». Перший рядок 130-го псалма, який виконується в католицькій церкві зазвичай після обряду поховання. Ці латинські слова – було підкреслено, очевидно, свіжим чорнилом, тому що риска відбилася і на наступній сторінці. Консуело перегорнула всю книгу, що виявилася старовинною, так званою «Кралицькою біблією», виданою 1579 року. «Кралицька біблія» – це чеська біблія, що видавалася в шести частинах у місті Кралицях, з 1579 по 1593 рік, вважається класичною пам'яткою чеської літературної мови. І ніде не знайшла більше ніякої вказівки, ніякої оцінки на полях, ніякої записки. Але хіба цей крик, який вирвався з безодні, так би мовити, з надр землі, не був сам по собі, досить багатозначний? і красномовний чому ж між наполегливим певним бажанням альберта і недавнім поводженням зденка існувала така суперечність консуело зупинилася на своєму останньому припущенні альберт хворий пригнічений лежить у підземеллі під шрекенштейном а зденко у своїй божевільній любові до нього не випускає його звідти може граф Жертва цього божевільного, який по-своєму обожнює його і тримає молодика в полоні, дозволяючи лише зрідка глянути на світ божий і виконуючи його доручення до консуело, а потім із якогось незрозумілого капризу або страху сам же чинить опір їхньому здійсненню. «Ну що ж», – сказала собі консуело, «нехай я зустріну. Справжню небезпеку. Я піду туди. Нехай дурням і егоїстам здасться це смішним і безрозсудним. Я все-таки піду, ризикуючи навіть бути ображеною байдужістю того, хто мене прикликає. Але як можна ображатись, коли він і справді не менш божевільний, аніж зденко? Пожалівши їх обох, я лише виконаю свій обов'язок. Я корюся гласу Бога, що надихає мене, і його десниці, що притягає мене з нездоланною силою. Гарячкове збудження, в якому вона перебувала останніми днями, що змінилося після злощасної зустрічі з Ізденком, страшним занепадом духу, знову охопило її. Вона знову відчула приплив сил, душевних і фізичних. Приховавши від Амалії книгу і свій збуджений стан, і свій план, весело побалакавши з нею і давши їй заснути, Консуело вирушила до джерела сліз, захопивши з собою потайний ліхтар, що його вона роздобула ще вранці. Прождала вона досить довго і через холод була змушена кілька разів заходити до кабінету Альберта, щоб хоч трохи зігрітись. У цій кімнаті була маса книг, але вони не стояли, як належить, на полках шаф, а були як звалені на підлозі посеред кімнати, ніби хтось кинув їх туди з презирством і відразу. Консуело зважилася заглянути в них. Майже всі вони були латинські, і вона могла тільки здогадуватися, що вони трактують, про релігійні дискусії і видані або схвалені Римською церквою. Вона намагалась було розібрати заголовки цих книг, як раптом почула очікуване клокотання води в колодязі. Прикривши свій ліхтар, вона кинулася туди, сховалася за кам'яний закраю колодязя і стала чекати зденка. Цього разу він не затримався ні в квітнику, ні в кабінеті. Він пройшов через обидві кімнати і вийшов із апартаментів Альберта, як довідалася потім Консуело, щоб подивитися і послухати біля дверей молитовні, а також біля дверей спальні графа Християна. Чи молиться старий у своєму горі, чи спокійно спить? Цю дбайливість він часто виявляв із власної ініціативи, навіть не дістаючи нати наказів Альберта, як ми це побачимо далі. Консуело не стала роздумувати, що робити. Усе було вирішено заздалегідь. Більше вона вже не сподівалася ні на розум, ні на доброзичливість Денка. Вона хотіла добутися до того, кого вважала бранцем, самотнім, позбавленим нагляду й догляду. Безсумнівно, між замком і Фрекенштейном існував тільки один підземний хід. Нехай цей шлях важкий і небезпечний, але у всякому разі там можна пройти, поза як Зденко по ньому подорожував щоночі. Звичайно, надто важливо було мати при собі світло. І Консуело запаслася свічками, шматком заліза, губкою та кременем, щоб у разі потреби мати можливість викрасати вогонь. Розповідь чута нею від каноніси про облогу, витриману колись у замку Тевтонським орденом. Вселяла їй переконання, що вона зможе підземним ходом добутися до Шрекенштейну. За словами вінцеслави, у цих лицарів був у самій їхній трапезній колодязь, який живиться водою із сусідніх гірських джерел. Коли їхнім шпигунам треба було вийти для спостереження за ворогом, Вода з колодязя випускалась, і вони проходили підземним ходом у підвладне їм село. Консуело пам'ятала, що за місцевими переказами село, розташоване на пагорбі, прозваному із часу пожежі Шрекенштейном, було підпорядковане фортеці велетні і під час облоги підтримувало з нею таємні зносини. Отже, завзято розшукуючи потайний хід, вона мала для цього серйозні підстави і міркувала цілком тверезо. Вона скористалась відсутністю зденка, щоб спуститись у водойму, але перед цим, ставши на коліна, доручила свою душу Богові і наївно перехрестилась, як тоді, за лаштунками театру сан Самуеле перед своїм першим виходом на сцену. Потім... Хоробро почала спускатися крутими гвинтовими сходами, відшукуючи в стіні ті точки опори, якими, як вона бачила, користувався Зденко і, намагаючись при цьому, не дивитися вниз, аби не запаморочилась голова. Благополучно добувшись до залізного ланцюга і узявшись за нього, Консуело відчула себе більш упевнено, і в неї вистачило цілковитого самовладання – Заглянути на дно водойми, там іще стояла вода, що схвилювало було Консуело, але зараз же в неї майнула думка, що хоча водойма, можливо, і дуже глибока, вихід із-під звідки з'являвся Зденко, мав бути недалеко від поверхні землі. Вона вже спустилася з п'ятдесятьох сходинок і з тією спритністю жвавістю, якої немає в дівчат, вихованих у вітальнях, але яка в дітей просто людині виробляється серед ігор і зберігається на все життя. Єдиною небезпекою, що їй загрожувала, було посковзнутися на вогких сходинках. Але Консуело заздалегідь знайшла в якомусь кутку старий крислати капелюх, що його довго носив на полюванні барон Фрідріх, викроїла з нього підошви і підв'язала їх шнурками до своїх черевиків, на зразок котурнів. Котурний це взуття на зразок сандалій з високими дерев'яними підошвами, яке під час вистави взували давньогрецькі і давньоримські актори для збільшення зросту, надання постаті величі, ході урочистості. В останню нічну екскурсію з Денка вона помітила таке пристосування на його ногах. На таких повстяних підошвах Зденко безшумно рухався коридорами замку, чому їй здавалося, що він пливе подібно до тіні, а не крокує, як людина. У давнину в гуситів було заведено перед раптовим нападом на ворога взувати таким чином не тільки своїх шпигунів, але навіть і коней. Біля 52-ї сходинки Консуело побачила трохи ширшу кам'яну плиту і низьку часту арку. Не замислюючись, вона війшла в неї і зігнувшись, пробралась у вузьку, низьку підземну галерею, надзвичайно міцно зроблену рукою людини і ще всю мокру від води, яка щойно спала. Хвилин п'ять вона йшла по ній, не зустрічаючи ніяких перешкод і не відчуваючи страху. Як раптом позаду почувся слабкий шум, Може, це Зденко вже спускався, вирушаючи на Шрекенштейн, але вона була набагато попереду його і ще додала кроку, щоб небезпечний супутник не наздогнав її. Він ніяк не міг запідозрити, що вона йде попереду, тож йому нічого було поспішати, а поки він буде виспівувати свої жалібні пісні і бурмотіти свої нескінченні казки, вона встигне дійти до Альберта і опинитися під його захистом. Одначе, почутий нею шум, став посилюватися. Тепер він уже був схожий на гуркіт вод, що бурхливо несуться. Що ж могло трапитися? Чи не здогадався Зденко про її намір? Чи не відкрив він шлюзи, щоб затримати її, й утопити? Але зробити це він міг, лише війшовши сюди сам. А він безсумнівно був за нею, Думка ця, однак, не дуже її заспокоїла. Зденко був здатний скоріше пожертувати життям, потонути разом з нею, ніж допустити, щоб притулок Альберта було відкрито. На всьому своєму шляху Консуело не помітила ні заступа, ні шлюзу, ні каменя. Нічого, чим можна було б затримати воду і потім спустити її. Вода могла бути тільки поперед неї, а тим часом шум чувся позаду, і він усе наростав, посилювався, наближався зі страшним гуркотом. Раптом Консуело жахом помітила, що галерея, замість того, щоб підніматися, опускається спочатку поступово, а потім усе крутіше й крутіше. Нещасна помилилася дорогою, похабцем через густу пару що піднімалася і знак колодязя, вона не помітила іншої арки, значно ширшої, що була якраз навпроти тієї, до якої вона війшла. Вона потрапила до каналу, що слугував стоком для вод колодязя, замість того, щоб піднятися по-іншому, котрий вів до резервуара або до джерела. Зденко, ідучи протилежною дорогою, приспокійно відкрив шлюзи, Вода ринула водоспадом на дно колодязя і, наповнивши його до стоку, вже кинулася в галерею, по якій мчала розгублена, похолола від жаху концуело. Незабаром і ця галерея, до якої надходив надлишок води, мала в свою чергу наповнитися. У міру наближення до безодні, куди мала ринути вода, спуск ставав усе крутішим. І ще секунда, ще мить і канал буде затоплено. Звід іще зовсім мокрий говорив про те, що вода заповнює його доверху, що порятунку немає. І хоч як мчатиме нещасна втікачка, їй однаково не врятуватися від бурхливого потоку, що несеться за нею. Повітря вже витіснялося масою води, що наближалася зі страшним шумом. Від ядушливої спеки, Ставало важко дихати, саме життя немов завмирало, душа наповнювалася жахом і розпачем, уже гуркіт розлютованої води лунав зовсім близько від консуело, вже рудувата піна, лиховісна передвісниця потоку, з'явилася на вимощеній підлозі галереї і випередила повільну, розгублену жертву. Розділ. Сорок О, матінко! вигукнула консуело розкрий мені свої обійми! О, Анзолето, я так любила тебе! О, Боже, ви нагороди мене в кращому житті! Леді з грудей консуело встиг вирватися цей крик передсмертної туги, як вона спіткнулася і ударилася обнепомічену непомічену перешкоду, яка несподіванка, яка милість Божа. Це були круті вузькі сходи, що піднімалися кудись на гору, і консуело полетіла по них на крилах страху й надії. Звідна висає над самою головою, потік несеться, ударяється об сходи, по яких консуело вже встигла вибігти, заливає перші десять сходинок обдає по самі кісточки ноги дівчини, що швидко тікають від нього, і нарешті, досягши низького зводу, що залишився вже за консуело, зі страшним шумом падає в глибокий резервуар, над яким на крихітному майданчику опинилася юна героїня, що добулася сюди поповзом у сутінках, бо страшний пори вітру, що пронісся, Перед вторгненням води задув її ліхтар. Консуело падає на останню сходинку, Підтримувана інстинктом самозбереження. Вона ще не знає, чи врятована вона, Чи може шумливий водоспад. Це нова небезпека, що загрожує їй, А холодні бризки, які обдають її волосся, Це розпростерта над нею крижана рука смерті. Тим часом резервуар поступово наповнюється, і буйні води джерела несуться далі в надра землі, іншими глибшими стоками. Шум затихає, пара розсіюється, у підземелі чується дзвінке дюрчання води скоріше багатозвучне, ніж страшне. Тремтячою рукою консуело вдається запалити ліхтар, серце ще калатає в грудях. Але мужність уже повернулася до неї. На колінах дякує вона Богові та своїй матері, і нарешті озирається навкруги, спрямовуючи коли в неї світло ліхтаря на те, що оточує її. Великий створений природою грот розпростер свій звіт над прірвою, наповнюваною водою з далекого джерела, що губиться в надрах Шрекенштейну. Прірваться така глибока, що води в ній не видно. Якщо ж кинути туди камінь, він летить хвилини дві і поринає шумом, що нагадує гарматний постріл. Довго потім від печери повторює цей звук, а лиховісне клекотання невидимої води, мов би гавкіт пекельної зграї, триває ще довше. Вузька стежка, висіджена в одній зі скелястих стін грота, в'ється над прірвою і губиться в іншій темній галереї, що йде нагору, відхиляючись від потоку, і вже не носить на собі ніяких слідів руки людської. Таким був шлях, що відкривався перед Консуело, іншого немає. Вода залила і зовсім закрила дорогу, по якій вона сюди прийшла. Не чекати ж і тут, повернення зденка. Тут убивчо сиро, світло ліхтаря вже блідне, мерхне, загрожує зовсім згаснути, а потім його не запалиш. Консуело не падає духом, хоча прекрасно розуміє, що це не шлях на Фрекенштейн. Ці підземні галереї ще відкриваються перед нею. Гра природи. Вони ведуть або в тупики, або в лабіринт. Звідки їй не знайти виходу? І все-таки вона зважується йти по них, хоча б для того, щоб знайти собі більш сухий притулок до майбутньої ночі. Уночі знову з'явиться Зденко. Він зупинить потік, вода в галереї схлине. Бранка зможе вибратися звідси і знову побачить над собою світло зірок. Отже, Консуело з новими силами заглибилася в схованки підземелля. Але цього разу вона уважно придивлялася до всіх змін ґрунту і намагалася весь час іти нагору, не спокушаючись більше просторими і прямими на вигляд галереями, що траплялись їй на кожному кроці. Вона була впевнена, що діючи так, не наткнеться на потік і зможе потім повернутися назад. Вона рухалася серед тисячі перешкод, Величезні камені перепиняли їй дорогу, ранили ноги, величезні кажани, сполохані світлом ліхтаря, цілими зграями билися довкола нього і, ніби духи під пітьми носилися над подорожньою. Але після перших хвилин здивування та страху кожна нова перешкода лише надавала їй мужності. Місцями доводилось перебиратись через гігантські кам'яні брили що відірвалися від скель, які теж загрожували обвалитися і висіли за яких-небудь двадцять футів над її головою. Місцями ж прохід так звужувався і звідси ставав таким низьким, що їй доводилося повсти в розрідженому гарячому повітрі. Так просувалася вона з півгодини, як раптом після одного особливо вузького проходу крізь який, незважаючи на всю її стрункість і гнучкість, їй ледь удалося пройти. Вона потрапила з вогню та в полум'я, опинившись віч навіть зі зденком, спершу скам'янілим від здивування жаху, а потім обуреним, розлютованим, погрозливим, таким, яким вона вже бачила його одного разу. У цьому лабіринті, серед незлічених перешкод при мерхтливому світлі ліхтаря, що згасав раз у раз від нестачі повітря. Про втечу нічого було й думати, і Консуело вирішила, доки вистачить сил, захищати своє життя. Спіною на губах і з блукаючим поглядом Зденко мабуть цього разу не думав обмежитися одними погрозами. Раптово він прийняв надзвичайне за своєю жорстокістю рішення. Він заходився збирати величезні камені і навалювати їх один на один між собою і Консуело, щоб замурувати вузьку галерею, де вона перебувала. У такий спосіб він міг бути впевнений, що не спускаючи води протягом декількох днів, заморить її голодом. «Так бджола!» Знайшовши в своїй чарунці настирливого шершня, заліплює воском вхід до неї. Але Зденко споруджував цю стіну з граніту і при тому споруджував її з неймовірною швидкістю. Атлетична сила, яку виявляла ця на вигляд худа, виснажена людина, перевертаючи-піднімаючи брили, занадто красномовно говорила Консуело про те, що опір немислимий. І що краще повернутися назад, у надії знайти, який небудь інший вихід, аніж доводити юродивого до краю люті. Вона спробувала розчулити його, умовити, переконати своїми словами. «Зденку!» – говорила вона. «Що ти робиш, безумцю? Альберт не простить тобі моєї смерті. Альберт чекає». І кличе мене, я ж друг його, його розрада, його порятунок. Гублячи мене, ти цим губиш свого друга і брата. Але Зденко, боячись піддатися дії її слів і твердо вирішивши продовжувати почату справу, заспівав рідною мовою веселу жваву пісню, не перестаючи в той же час, Зводити свою циклопічну стіну. І ще один камінь, і спорудження буде завершено. Консуело з жахом дивилася на роботу Зденка. Ніколи, думала вона, не зруйнувати мені цієї стіни. Тут потрібні руки велетня. Останній камінь було покладено, та незабаром Консуело помітила, що Зденко береться за спорудження другої стіни. Очевидно, ціла фортеця споруджувалася між нею і Альбертом. А Зденко все продовжував співати і, здавалося, насолоджувався своєю роботою. Раптом щаслива думка осяяла Консуело. Вона пригадала ту єретичну формулу, яку переклала їй Амалія і яка так обурила капелана. «Зденку!» крикнула вона йому почеському крізь щілину стіни що вже відділяла їх друже Зденку скривджений нехай поклониться тобі ледь встигла вона вимовити ці слова як вони подіяли на Зденка магічно пустивши з рук величезний камінь він почав із важким зітханням розбирати стіну ще поспішніше ніж складав Закінчивши, він простягнув руку Консуело і мовчки допоміг їй перебратися через нагромаджені брили каменів, після чого уважно подивився на неї, дивно зітхнув і, передавши їй три ключі на червоній стрічці, вказав на дорогу, що лежала перед нею, і мовив «Скривджений, нехай поклониться тобі!» «А ти хіба не хочеш бути моїм провідником?» – запитала вона. «Доведи мене до твого пана!» Здинко похитав головою. «У мене немає пана!» – заперечив він. «У мене був друг! Ти віднімаєш його у мене!» Веління долі звершилось. «Іди, куди направляє тебе Господь! Я ж буду плакати тут!» «Доки ти повернешся!» Сівши на купу каменів, він затулив обличчя руками і не вимовив більше ані слова. Консуело не стала витрачати часу на його розраду. Вона боялась, якби в ньому знову не пробудилася людь і, користуючись своїм тимчасовим впливом на нього, а головне, знаючи тепер, що вона на вірній дорозі до Шрекенштейну, Стрілою помчала вперед. Під час свого болісного ходіння по невідомих галереях Консуело мало просунулася вперед, так що Зденко, ідучи незрівняно довшою, але недоступною для води дорогою, зустрівся з нею на місці сполучення двох підземних ходів, одного майстерно висіченого в скелях рукою людини, іншого – жахливого, химерного, Небезпечного витвору природи. Обоє вони йшли по колу, під пагорбом, на якому здіймався замок і з його службами. Консуело не підозрювала, що всю хвилину вона перебувала під парком замку і, минувши всі його ворота й рови, йшла по дорозі, де ніякі запори й ключі, каноніси не могли її зупинити. Пройшовши деяку відстань по новій дорозі, вона задумалася. Чи не краще повернутися, відмовившись від заходу, що сповнений таких перешкод і ледь не ставля неї фатальним? Адже попереду, можливо, її чекають іще нові небезпеки. Узденка знову міг відродитися його злісний намір. А що, коли він пуститься за нею навздогін? Що, коли знову спорудить стіну, щоб відрізати її шлях до повернення, тоді як? Відмовившись від свого наміру і попросившись Денка очистити їй дорогу до колодязя і випустити з нього воду, аби можна було вибратися на світ Божий, вона, звичайно, цілком могла розраховувати на те, що він поставиться до неї співчутливо і доброзичливо, але ще занадто сильним було враження пережити жахів, аби вона могла зважитися знову зустрітись із цим безумцем. Страх, викликаний у неї Зденко, усе наростав у міру того, як вона віддалялася від нього, і тепер, після того, як їй удалося з таким вражаючим самовладанням, зруйнувати його мстивий задум. Вона була готова знепритомніти від самої згадки про це, і Консуело кинулася бігти від Зденка, не маючи мужності щиро спробувати з м'якшити його. І прагнучи лише знайти одні з тих чарівних дверей, от яких він дав їй ключі, щоб скоріше створити перешкоду між собою і його божевіллям. Але чи не поставиться Альберт і інший безумець, якого вона так завзято і нерозважливо вважала покірним і поступливим, чи не поставиться він до неї так само, як Зденко? Усе тут було вкрито темрявою невідомості, і Консуело, опам'ятавшись от свого романтичного захоплення, запитувала себе, чи не вона є найбожевільнішою з усіх трьох. Вона, що кинулася в цю безодню таємниці небезпек, далеко не маючи впевненості в сприятливому й успішному результаті. Тим часом вона продовжувала йти просторим підземеллям майстерно спорудженим сильними руками людей середньовіччя. Це була прорубана в скелях рівна галерея з низьким стрілчастим зводом. Менш тверді породи, крейдяні жили і взагалі всі місця, що загрожували обвалами, були укріплені стінами, складеними із чотирикутних гранітних плит, укритих хімерним орнаментом. Але Консуело не втрачала часу на споглядання цієї величезної споруди, яка завдяки своїй міцності могла простояти ще не одне століття. Вона не запитувала себе й про те, як могли нинішні власники замку не підозрювати про існування такої дивовижної галереї. Вона могла б легко пояснити собі це, пригадавши, що всі історичні документи цієї родини і цього маєтку – було спалено в епоху реформації в Чехії більше ста років тому. Але вона не дивилася на всі боки і майже ні про що не думала, крім свого порятунку, радіючи тому, що дорога рівна, що дихається легко і можна безперешкодно бігти вперед. До Фрекенштейну залишалася ще чимала відстань, хоча підземний шлях був набагато коротший, зазвивисту гірську стежку, що вела туди ж. Дорога здавалася їй нескінченною і не маючи можливості орієнтуватися, Консуелу навіть не знала, веде вона на Шрекенштейн чи кудись далі. Після чверті години ходьби вона побачила, що звід знову став вищим, і всякі сліди архітектурної роботи зникли. Хоча величезні каменоломні і величні гроти, через які проходила Консуело, були також створені людськими руками, але вкриті рослинністю, наповнені завдяки численним щілинам свіжим повітрям. Вони не мали такого похмурого вигляду, як галереї. Тут була тисяча можливостей сховатися і уникнути переслідування розлютованого ворога. Раптом шум потоку води Змусив концуело здригнутись, якби в такому становищі вона здатна була жартувати, вона б зізналася б собі, що навіть барон Фрідріх після повернення з полювання не ставився з більшою відразою до води, ніж вона в цю хвилину. Однак незабаром вона заспокоїлась і зміркувала, що відтоді, як вона віддалилася від прірви, відтоді, як її ледь не затопило. Вона весь час піднімалася вгору. Зденко мусив би мати в своєму розпорядженні гідравлічну машину неймовірних розмірів і сили, щоб підняти свого жахливого союзника, тобто потік до того місця, де перебувала консуело. Очевидно, їй доведеться десь зустрітися з водою джерела, зі шлюзами або із самим джерелом. І якби вона могла розмірковувати, то навіть здивувалася б, не зустрівши досі на своєму шляху цього таємничого джерела сліз, яке живить водойму. Річ у тім, що джерело це починалося в невідомих гірських надрах, а галерея, перетинаючи його під прямим кутом, зустрічалася з ним спершу біля колодязя, а потім біля Шрекенштейну, де доведеться зустрітися з ним і Консуело, Шлюзи залишалися далеко за нею, на дорозі, якою Зденко пройшов сам один. Консуело ж тепер наближалася до джерела, якого за останні кілька сторіч не бачив ніхто, крім Альберта і Зденка. Незабаром вона порівнялася зі Струмком і пішла вздовж нього, вже нічого не боячись і не наражаючись ні на яку небезпеку. Стежка... Посипана свіжим дрібним піском, тяглася вздовж прозорої чистої води, що текла, тихо дзюркочучи, між доволі крутих берегів. Тут знову відчувалася рука людини, цю стежку було прокладено по схилу родючої землі. Прекрасні рослини, що ростуть біля води, дикі терник у цвіту, незважаючи на сувору пору року, обрамляли струмок своєю зеленню. Повітря, що проникало сюди через масу щілин, було досить для життя рослин, але щілини були занадто вузькі, аби крізь них міг проникнути сюди цікавий погляд. Це було щось на зразок природної теплиці, зводи захищали її від снігу та холоду, а повітря освіжалося завдяки тисячам непомітних продухвин. Здавалося, чиясь байлива рука охороняла життя цих чудових рослин і вибирала з піску камінці, що їх викидало водою на берег. І це припущення не було помилкове. Зденко постарався зробити приємною, зручною та безпечною дорогу до притулку Альберта. Консуело все ще схвильована пережитими жахами, почала відчувати сприятливий вплив, менш похмурої та навіть поетичної обстановки – Бліде проміння місяця, що пробивалося там і сям, крізь іщелений скель, і заломлювалося струмливій воді. Подов лісового вітерця, що пробігав часом по нерухомих рослинах, до яких не доходила вода. Усе це говорило про те, що вона все ближче і ближче підходить до поверхні землі. Консуело почувала, що оживає, і зустріч... Яка мала відбутися наприкінці її героїчного паломництва, уявлялася їй уже в менш похмурих тонах. Нарешті вона побачила, що стежка, раптом круто звернувши від берега, веде в коротку галерею, заново викладену каменями, та обривається біля маленьких дверей. По цих дверях, які, здавалися вилитими з металу, до того вони були холодними, красиво вився плющ. Коли Консуело зрозуміла, що настав край її випробуванням і ваганням, коли вона доторкнулася своєю втомленою рукою до цієї останньої перешкоди, яка зараз же могла бути усунутою. Адже ключ від цих дверей був в іншій її руці. Вона раптом зніяковіла, відчувши приплив такої боязкості, яку важче було подолати, ніж усі пережиті жахи. Отже, їй належить проникнути самій у місце, сховане від усіх поглядів, від усіх людських помислів, аби порушити сон чи мрії людини, яку вона майже не знає, яка їй ні батько, ні брат, ні чоловік, людини, яка, можливо, любить її, але яку сама вона не може і не хоче полюбити. Бог направив. І привів мене сюди, серед найжахливіших небезпек, говорила вона собі. З його волі, скоріше навіть аніж завдяки його заступництву, добулася я сюди. Я прийшла з полум'яною душею, сповненою милосердя, зі спокійним серцем і з чистою совістю, з цілковитою безкорисливістю. Можливо, тут на мене чекає смерть. Але це не страшить мене. Моє життя спустошене, і я позбудусь його без особливого жалю. Щоправда, була мить, коли я відчула його. Та ось уже ціла година, як я вважаю себе засудженою на жахливу смерть, і ставлюся до цього з таким спокоєм, якого я від себе навіть не очікувала. Можливо, це милість, яку Господь посилає мені мою останню хвилину. Можливо, я загину під ударами розлютованого безумця, але я йду на це із твердістю мучениці. Я гаряче вірю в загробне життя і відчуваю, якщо я впаду тут жертвою своєї відданості, може, нікому не потрібною, але викликаною моєю вірою, мене буде винагороджено в кращому світі». «Так що ж зупиняє мене? Звідки мені ця невимовна зніяковілість? Мовби я збираюся зробити поганий учинок і мушу червоніти перед тим, кого прийшла врятувати». Ось як Консуело, занадто доброчесна, щоб усвідомлювати свою доброчесність, боролася сама з собою, майже дорікаючи собі за свої витончені переживання. Їй навіть не спадало на думку, що вона може наразитися на небезпеку більш жахливу для неї, ніж смерть. У своїй непорочності, вона не допускала думки, що може стати здобиччю тваринної пристрасті безумця, але вона інстинктивно боялася, що вчинок її може бути пояснений менш піднесеними міркуваннями, ніж це було насправді. І все таки вона вклала ключ у замок, але зробивши це. Разів десять збиралася його повернути, і все не наважувалася. Страшна втома, загальний занепад сил, заважали їй виявити рішучість у той момент, коли рішучість ця мала бути винагородженою на землі актом великого милосердя, на небі мученицькою кончиною. Розділ. 42. -й. Нарешті вона зважилась. У неї було три ключі, отже треба було пройти через троє дверей і дві кімнати, щоб дістатися тієї, де, як вона припускала, перебував полонений Альберт. У неї буде ще час зупинитись, якщо вона відчує, що сили зраджують її. Вона війшла до кімнати з низькими зводами де не було ніяких меблів, крім ложа із сухої папороті, на яке було кинуто баранячу шкуру. Пара черевиків стародавнього фасону, зовсім зношених, указала їй, що це спальня-зденка. Відразу вона виявила маленький кошичок, що його не так давно принесла із фруктами на скелю жаху, та який тільки через два дні зник звідти. Консуело зважилася. Відчинити другі двері, замкнувши попередньо перші, тому що вона все ще з жахом уявляла собі можливість повернення лютого хазяїна цього приміщення. Друга кімната, куди вона війшла, була, як і перша, з низькими зводами, але стіни були оббиті матами і плетеницями з прутів, прибраними мохом. Грубка давала достатньо тепла і, ймовірно, з її труби, виведеної крізь скелю назовні. Часом і вилітали і іскри, відблизь яких давав загадкове світло, бачене консуело на вершині Шрекенштейну. Ложе Альберта, як і ложе Зденка, було зроблено із сухого листя і трав, але Зденко вкрив його чудовими ведмежами шкурами, незважаючи на вимоги Альберта дотримуватися цілковитої між ними рівності. Вимога, що її через жагучу ніжність до свого друга, зденко, який дбав про нього більше, ніж про себе самого, не завжди виконував. Консуело була зустрінута в цій кімнаті цинабром. Пес, почувши, як повернувся ключ у замку, нашорошив вуха і, з тривогою дивлячись на двері, розташувався біля порога. Цинабр був особливим чином, вихований своїм хазяїном. Це був друг, а не сторож. Йому з самого раннього дитинства було так суворо заборонено гарчати й гавкати на будь-кого, що він зовсім втратив цю природну для собак звичку. Але, звичайно, якби підійшов до Альберта хто-небудь із недобрими намірами, у цинабра знайшовся б голос. А якби напав хто-небудь на його хазяїна. Він став би люто його захищати, обережний обачний, як справжній пустельник. Він ніколи не здіймав ані найменшого шуму даремно, не обнюхавши і не розглянувши гарненько людини. Він підійшов до Консуело і, подивившись на неї проникливим поглядом, у якому було щось воїстину людське, обнюхав її плаття і особливо руку у якій вона довго тримала Дані з Денком ключі. Зовсім заспокоєний цією обставиною, він дозволив собі поринути у приємні спогади про своє колишнє знайомство з Консуело і поклав їй на плечі великі кошлаті лапи, повільно помахуючи й постукуючи підлогу своїм чудовим хвостом. Виявивши їй такий дружній і почесний прийом, він знову влігся на край ведмежої шкури, що вкривала ложе його хазяїна, і по старечому ліниво простягся на ній, не перестаючи одначе стежити очима за кожним кроком, за кожним рухом гості. Перш ніж наважитися підійти до третіх дверей, Консуела обвела поглядом обитель пустельника, прагнучи по ній дістати уявлення про душевний стан її мешканця. Ніяких ознак ні божевілля, ні розпачу вона не знайшла. Тут панувала чистота і навіть своєрідний порядок. Плащ і запасна зміна одягу висіла на рогах зубра. Цю диковину Альберт вивіз із нетрів Литви, і вона замінювала йому вішалку. Його численні книги були акуратно розставлені на полицях із необроблених дощок які трималися на майстерно підібраних товстих сучках. З ціли два стерці були з того ж матеріалу і такої ж роботи. Гербарі, зошити старовинних нот, зовсім невідомих консуело, зі слов'янськими заголовками і текстом, і ще красномовніше говорили про мирні, прості і серйозні заняття Анахорета. Анахорет – це людина, яка живе самітно, уникає спілкування з людьми, відлюдник, самітник, пустельник. Залізна лампа, рідкісна за своєю стародавністю, висіла посередині з воду і освітлювала це меланхолійне святилище, де панувала вічна ніч. Консуело звернула увагу ще на те, що тут не було зброї. Незважаючи на пристрасть багатих мешканців тутешніх лісів до полювання, і до розкішного мисливського знаряддя, необхідного для цієї розваги, Вальберта не було ні рушниці, ні ножа, і його старий пес не був навчений великій науці, що пояснювало презирство й жалість, з якими барон Фрідріх завжди дивився на Цинабра. Вальберта була була відраза до крові, і хоча очевидно, він менше за інших користувався життям, одначе почував до нього безмежно якусь навіть релігійну повагу. Він був не в силах позбавити життя найнікчемніше створіння і не міг бачити, коли на його очах робили це інші. Цікавлячись усіма природничими науками, він займався тільки мінералогією і ботанікою. Етимологія вже здавалася йому занадто жорстокою наукою, і він ніколи не зміг би заради допитливості пожертвувати життям комахи. Ентомологія – це розділ зоології, що вивчає комах. Консуело знала про ці особливості Альберта і згадала про них, побачивши знаряддя його безневинних занять. «Ні, мені нема чого боятися такої лагідної, мирної істоти», сказала вона собі. «Це Келія Святого, а не притулок божевільного». Але чим більше вона заспокоювалася щодо його душевного стану, тим більше почувала себе збентеженою та сконфуженою. Вона майже готова була жалкувати, що тут небезумець і не вмираючий. Думка, що зараз вона з'явиться перед звичайним здоровим чоловіком, робила її все більш і більш нерішучою. Вона постояла так декілька хвилин у роздумі, не знаючи, яким чином сповістити про себе, як раптом до неї долинули звуки якогось дивного інструмента. Це скрипка Страдіваріуса співала чудову мелодію, величну, смутно, що видобувалася вірною і майстерною рукою. Ніколи ще консуело не чула ні такої досконалої скрипки, ні віртуоза настільки простого і зворушливого, Мелодія була їй незнайома, але, судячи з дивних, наївних форм, вона вирішила, що цей наспів, мабуть, давніший від усього того, що їй було відомо зі старовинної музики. Вона слухала із захватом, і тепер їй стало ясно, чому Альберт так добре зрозумів її після першої проспіваної нею фрази. У нього було щире розуміння справжньої великої музики – він міг не бути вченим музикантом, не знати всіх блискучих прийомів цього мистецтва, але в ньому була іскра Божа, дар проникнення, любов до Прекрасного. Коли він скінчив, консуело зовсім заспокоєна, почуваючи до нього ще більшу симпатію, ніж раніше. Вже зібралася було постукати в двері останню перешкоду, як раптом ці двері. Повільно відчинилися, і перед нею з'явився молодий граф із поглядом спрямованим у землю, тримаючи в опущених руках скрипку і смичок. Він був страшенно блідий, а волосся й костюм його перебували в такому безладі, якого Консуело ніколи ще не бачила. Його глибока замисленість, пригніченість, розгубленість рухів – усе говорило Якщо не про розлад розуму, то у всякому разі прослаблення волі, він здавався одним із тих безмовних позбавлених пам'яті примар, які, за повір'ям слов'ян, заходять уночі до будинків і там машинально, без змісту й мети інстинктивно роблять те, що робили раніше в житті, причому не впізнають і не бачать ні своїх друзів, ні своїх служників а ті або тікають, або мовчки, похоловши від жаху та здивування, дивляться на них. Те ж саме відчула й Консуело, бачачи, що граф Альберт не помічає її, хоч вона і стояла від нього всього за два кроки. Цинабр підвівся і почав лизати руку хазяїна. Альберт щось по-дружньому сказав йому чеською, а потім, слідуючи поглядом за собакою, що підійшов, влащачись до Консуело, перевів очі на ноги дівчини, взуті в цю хвилину майже так само, як ноги з Денка, і почав уважно їх розглядати. Не підводячи голови, він вимовив рідною мовою кілька слів, яких вона не зрозуміла, але вони були схожі на прохання і закінчувались її ім'ям. Виявивши його в такому стані, Консуело відчула, що її боязкість остаточно зникла. Сповнена жалю, вона тепер бачила в ньому тільки хворого зі змученою душею, який, не впізнаючи, усе таки кличе її. І сміливо, довірливо поклавши руку на руку молодика, вона вимовила по-іспанськи своїм чистим, проникливим голосом. «Консуело тут!» Розділ сорок третій Не встигла Консуело вимовити своє ім'я, як граф Альберт підвів очі і, подивившись на неї, відразу змінився в лиці. Він опустив на підлогу свою дорогоцінну скрипку з такою байдужістю, не мов ніколи в житті не грав на ній, і склав руки з виглядом глибокого розчулення і шанобливої скорботи. Бідолашна моя Вандо, Нарешті я бачу тебе В цьому місці вигнання й муки. Вигукнув він, так важко зітхаючи, Що, здавалося, груди його Готові були розірватися. Моя дорога, дорога й нещасна сестра, Нещаслива жертво, відомщина мною занадто пізно. Я не зумів захистити тебе, о, ти знаєш, що лиходій, який тебе знеславив, загинув у муках, і що рука моя безжалісно почервонилася кров'ю його спільників. Я пустив кров рікою біля проклятої церкви. Згідно з переказом, який Щернець розбестив, чи збещестив сестру Жишки, і той заприсягнувся помститися. За цей злочин усім служителям церкви, які потраплять до нього в руки. Про цей переказ Жорсан згадує в нарисі Ян Жишка. «У кривавих потоках змив я безчестя твоє, моє і нашого народу. Чого ж хочеш ти ще, неспокійна й мстива душе? Часи запопадливості гніву минули, тепер настали дні каяття». І спокути жадає від мене молитов, сліз, але не крові. Віднині я почуваю до неї відразу і не хочу більше проливати її. Ні-ні, жодної краплі крові янжишка буде наповнювати свою чашу, тільки невичерпними слізьми і гіркими риданнями. Говорячи це, Альберт із блукаючим поглядом, у крайнім збудженні, швидко кружляв навколо Консуело, жахом відступаючи назад щораз, як вона поривалася перервати його дивне заклинання. Консуело не довелося довго роздумувати, щоб зрозуміти, в якого напрямку набуло марення молодого графа. Вона чула багато розповідей про Яна Жишку і знала, що в цього грізного фанатика була сестра Черниця, що сестраця ще до початку Гусицької війни померла в монастирі від сорому і горя, збезчещена одним мерзенним ченцем, і що потім усе життя Жижки було довгою, великою помстою за цей злочин. Очевидно, у цю хвилину Альберт, що з якоїсь незрозумілої асоціації повернувся до своєї пануючої ідеї і уявив, що він Ян-Жишка. Звертався до неї, як до примари Ванди, своєї злощасної сестри. Консуело вирішила не виводити його занадто різко з цієї омани. «Альберте!» почала вона. «Адже твоє ім'я вже не Ян і моє не Ванда. Поглянь на мене гарненько і погодься» що я, як і ти, змінилася і лицем, і характером. Я прийшла до тебе саме для того, аби нагадати те, що ти сам тільки не сказав мені. Так, часи запопадливості і гніву минули. Правосуддя людське більше, ніж вдоволене, і я з'явила сповістити тобі про правосуддя Боже. Господь велить нам прощати. І забувати ці згубні спогади, ця завзятість, із якою ти користуєшся даром, недоступним іншим людям. З усіма подробицями переживати похмурі сцени своїх колишніх існувань. Ця завзятість повторює, ображає Бога, і Він позбавляє тебе цього дару, тому що ти зловжив ним. «Ти чуєш мене, Альберте?» І чи розумієш ти мене тепер? О, матінко! скрикнув Альберт, блідий, тремтячий, падаючи на коліна і все ще з безкінечним жахом, дивлячись на Консуело. Я чую вас і розумію ваші слова. Я бачу, що ви перетворюєтеся, щоб переконати і скорити мене. Ні, ви більше не Ванда Жишка на діва, тужлива черниця, ви – Ванда Прахаліць!» Її люди називали графиною фон Рудольштад. Вона носила під серцем того злощасного, якого тепер вони називають Альбертом. «Не зі сваволі людської, зветеся ви так!» І з твердістю заперечила Консуело. «Це Господь змусив вас відродитися в інших умовах!» поклавши на вас інші обов'язки цих обов'язків Альберте ви або не знаєте або нехтуєте їх з нещастивою гординею заглиблюючись у минулі століття ви прагнете проникнути в таємниці доль обіймаючи поглядом теперішнє і минуле ви прирівнюєте себе до божества але я говорю вам і сама істина сама віра Говорять моїми вустами. Ця думка постійно звернена до минулого. Злочин, безглузда зухвалість. Та надприродна пам'ять, яку ви собі приписуєте. Фантазія. Якісь слабкі, скороминущі проблиски Ви прийняли за вірогідність І ваша уява обдурила вас. В своїй гордині ви зводите цілу примарну споруду приписуючи собі найвидатніші ролі в історії ваших предків. Бережіться, може, ви зовсім не той, ким себе уявляєте. Щоб покарати вас, вічне знання, можливо, розкриє вам на мить очі, і ви побачите в своєму колишньому житті злочини менш славні і приводи для каяття менш доблесні, аніж ті, якими ви насмілюєтеся похвалятись. Альберт вислухав цю промову з боязкою увагою, стоячи на колінах і закривши лице руками. «Говори, говори, голос неба, я чую, але не впізнаю тебе». Прошепотів він ледве чутно. «Якщо ти, ангел, гори, якщо ти, як мені здається». Небесне видіння, що з'являлося переді мною так часто на скелі жаху. Говори, наказуй моєї волі, моїй совісті, моїй яві. Ти знаєш, що я тужу за світлом і що я блукаю під тьмі. То тільки тому, що хочу розсіяти її, щоб досягти тебе. Трохи смиренності, довіри, і покірності і вічним законам мудрості, недоступної людині. Ось щирий шлях для вас, Альберте, сказала Консуело. Відмовтесь душі і відмовтесь непохитно раз назавжди від бажання пізнати те, що поза вашим тимчасовим, визначеним наперед існуванням, і Бог знову буде задоволений вами». Ви знову станете корисні для інших, знову будете в мирі самим собою. Киньте вашу науку, сповнену гордині, і не втрачаючи віри в безсмертя, не сумніваючись у милосерді Божому. Воно прощає минуле і захищає майбутнє. Намагайтеся зробити плідним, людяним, ваше справжнє життя, яке ви нехтуєте тоді, як мали б поважати його, віддавшись йому всією сутністю своєю, всіма силами, з усією властивою вам добротою. А тепер, Альберте, гляньте на мене, і нехай ваші очі прозріють. Я не сестра ваша, не мати, я друг, якого посилає вам небо, що привело мене сюди чудесними шляхами, щоб вирвати вас і спут божевілля, і гордині. Гляньте на мене, і скажіть щиросердо, і свідомо, хто я, і як мене звати? Альберт, тремтячий, розгублений, підвів голову, і знову глянув на неї. У погляді його було тепер менше божевілля жаху, ніж раніше. Ви змушуєте мене переступити через прірву? Сказав він їй, ви своїми глибокодубними словами бентежите мій розум, але ж я на своє нещастя вважав себе розумнішим за інших. Ви велите мені пізнати і зрозуміти наш час і все людське. Я не можу цього зробити. Щоб забути деякі фази мого існування, я маю пройти через жахливі потрясіння. А щоб вийти в нову фазу, мені треба зробити зусилля, що зведе мене в могилу. Якщо ви накажете мені ім'ям сили, що я відчуваю вище за мою, прилучити мої думки до ваших, я змушений буду коритись. Але я знаю, якої бородіби мені це буде коштувати. Знаю, що заплачу за це життям. Згляньте ж ви, чиї чари мають наді мною таку владу. Допоможіть мені, я знемагаю. Скажіть, хто ви? Я вас не знаю. Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь бачив вас. Я навіть не знаю, жінка ви чи чоловік. Ви стоїте переді мною, мов таємнича статуя, і я марно силкуюся. «І не можу пригадати, що вона зображує! Допоможіть! Допоможіть же мені! Або я помру!» Обличчя Альберта спочатку вкрите пропасним рум'янцем, при останніх словах стало мертвотно-блідим. Він простягнув до консуела руки і відразу опустився на підлогу, почуваючи, що близький до непритомності. Консуело, для якої помалу стали ясні таємні властивості його душевної хвороби, відчула прилив нових сил. Це було якесь натхнення. Вона взяла його за руки, змусила підвестися і довела до стірця. Альберт опустився на нього, виснажений неймовірною втомою, і негайно схилився над столом, який стояв поряд майже непритомніючи, Боротьба, про яку він зараз говорив, була далеко не фантазією. Він умів опановувати своїм розумом і відганяти божевільні видіння, що сушили його мозок. Але це коштувало йому величезний зусиль, величезний страждань, що виснажували його сили. Коли напад божевілля проходив сам собою, Альберт почував себе після нього, Бадьорим і, мов би, оновленим. Коли ж, аби повернутися до нормального стану, він робив зусилля своєї ще могутньої волі. Фізичні сили його виснажувались, і він упадав у каталепсичний стан. Консуело зрозуміла, що з ним діється. «Альберте», – сказала вона, кладучи свою холодну руку на його палаюче чоло, – «я вас знаю». «І цього досить. Я беру вас участь, і цього теж поки для вас досить. Я забороняю вам робити найменші зусилля, щоб пізнати мене і говорити зі мною. Ви маєте тільки слухати мене. І якщо мої слова здадуться вам неясними, не кваптеся зрозуміти їх, а дайте мені пояснити їх вам. Усе, про що я вас прошу – це пасивно підкорятися І ні про що не розмірковувати Чи можете ви віддатися на волю свого серця І не думати ні про що інше О, як мені добре, коли я слухаю вас Відповів Альберт Говоріть, говоріть іще ще. Моя душа у ваших руках Хай хоч хто ви є «Тримайте її і не випускайте, бо вона піде стукатись у двері вічності і розіб'ється об них. Скажіть мені, хто ви? Скажіть скоріше, якщо я відразу не зрозумію. Поясніть мені, а то я, мимо своєї волі, намагаюся впізнати вас, і це мене хвилює». «Я? Консуело?» – відповіла дівчина. І ви це знаєте, поза як ви інстинктивно говорите зі мною мовою, що її з усіх тих, які вас оточують, розумію лише я. Я друг, якого ви давно чекаєте і вже одного разу пізнали під час співу. З того дня ви покинули свою родину і переховуєтеся тут. І відтоді я шукаю вас. Ви кілька разів кликали мене через Зденка, але він, виконуючи лише почасти ваші накази, не хотів вести мене до вас. Я добулася до вас, переборюючи тисячі небезпек. Але якби не побажав цього Зденко, ви не змогли б прийти сюди. перебив її Альберт, насилу підводячи голову над столом. Ви мріє, я це добре знаю. І все, що я чую, гра моєї уяви. О, Господи, ти заколисуєш мене оманними радощами. Але раптом я сам починаю усвідомлювати безладність, невідповідність своїх мріянь. Тоді я знов опиняюся сам один, один в усьому світі, зі своїм розпачем, зі своїм божевіллям. О, Консуело, Консуело! Мрія блаженна і згубна, де жістота, що носить твоє ім'я і часом набирає твого вигляду? Ні, ти існуєш тільки в моїй уяві, ти витвір мого марення. Альберт знову схилив голову на руки, що ставали все напруженішими й холоднішими. Консуело бачила, що йому загрожує летаргія. Але сама зовсім змучена і близька до непритомності, боялася, що не зможе запобігти їй. Вона спробувала відігріти руки Ельберта в своїх, але її руки були майже так само безживні, як і його. «Господи!» – у розпачі, – мовила вона слабким голосом, – «допоможи двом нещасним, які майже безсилі!» Підтримати одне одного, сама ледве жива в заперті з умираючим. Вона ні звідки і ні від кого, крім Зденка, не могла чекати допомоги, а його повернення здавалося їй більш страшним, аніж бажаним. Її молитва зненацька схвилювала Альберта. Хтось молиться коло мене, мовив він, підводячи свою обважнілу голову. Я не сам. «О, ні, я не один», – додав він, дивлячись на руку Консуело, що стискала його руку. «Рука допомоги, таємнича жалість, людське братність співчуття. Ти робиш мою агонію солодкою і наповнюєш моє серце вдячністю». Альберт притулився своїми крижаними губами до руки Консуело і завмер. Поцілунок цей, зачепивши цнотливість дівчини, повернув її до життя. Все-таки вона не зважилася відняти руку в нещасного і, борючись зі зніяковілістю і знемогою, ледве тримаючись на ногах, змушена була опертися на Альберта і покласти іншу руку йому на плече. «Я почуваю, що оживаю», – мовив Альберт, Через кілька хвилин. Мені здається, що я в материнських обіймах. Тітонько, він це славо, якщо це ви коло мене. Простіть, що я забув вас, батька, всю родину. До того забув, що самі ваші імена ледь не зникли з моєї пам'яті. Я повернуся до вас. Не залишайте мене, але віддайте мені консуело. Консуело! Ту, котру я чекав так довго і яку нарешті знайшов. Тепер я знову втратив її, а без неї я не можу дихати. Консуела хотіла щось сказати йому, але в міру того, як пам'ять і сили, здавалось, поверталися до Альберта, життя, немов угасло консуело. Всі ці жахи, втома, хвилювання. Не людські зусилля доконали її, у неї більше не було сил боротися. Слова завмерли на її вустах, ноги підкосилися, в очах потемніло. Вона впала на коліна біля Альберта, і голова її безпомічно вдарилась об його груди. Відразу Альберт, немов прокинувшись, упізнав її нарешті, голосно скрикнув. І міцно стис в обіймах. Немов крізь завісу смерті Побачила Консуело його радість, Але вона не злякала її. Це була свята, ценотлива радість. Дівчина заплющила очі І упала в стан, що був ні сном, Ні не спанням, а якоюсь цілковитою байдужістю, Близькою до непритомності. Розділ. 44. -й. Коли Консуела опам'яталася, вона відчула, що сидить на досить твердій постелі, без сила ще підвести повіки. Вона спробувала, одначе, пригадати, де вона і що з нею, але слабкість її була така велика, що це їй не вдавалося. Хвилювання Ютома останніх днів виявилися вищою за її сили – і вона марно намагалася згадати, що з нею сталося з моменту від'їзду з Венеції. Навіть сам від'їзд із цієї її батьківщини, що дала їй притулок, де вона провела стільки щасливих днів, здавався їй сном. І для неї було полегшенням, на жаль, занадто скоро минущим, забути хоча б на хвилину про своє вигнання і про нещастя, що викликали його. Отже, вона уявила, начебто все ще перебуває в своїй убогій кімнатці на корте Мінеллі, лежить на старому материнському ліжку і начебто після бурхливої важкої сцени з Анзолетто неясні спогади про неї зринали в її пам'яті. Тепер повертається до життя і надії, відчуваючи його біля себе, чуючи його переривчастий подих, його ніжний шепіт, радість, млосна й солодка, охопила її серце, і вона з зусиллям підвелася, щоб глянути на свого покаянного друга і простягнути йому руку, але замість того, вона потисла холодну, незнайому руку, замість веселого сонця що заливало рожевим світлом білу фіранку її вікна. Перед нею мерехтіло з-під похмурого зводу, розпливаючись у сирому повітрі, якесь могильне світло. Під собою вона відчувала шкури диких звірів, а над нею схилилося серед лиховісного мовчання бліде обличчя Альберта, схожого на примару. У консуелу майнула думка, що вона живцем потрапила в могилу. Вона знову заплющила очі і з хворобливим стогоном опустилася на своє ложе. Знадобилося кілька хвилин, поки вона змогла розібратися в тому, де вона і хто ця страшна людина, до якої вона потрапила. Страх, який дотепер заглушався і переможений її відданістю і екзальтованим станом. Тепер опанував їй настільки, що вона не зважувалася навіть розплющити очі, побоюючись побачити щось жахливе, приготований саван або розриту труну. Відчувши щось на чолі, вона доторкнулася до нього рукою. Це була гірлянда з листя, яку Альберт увінчав її. Вона зняла її і побачила в ній гілочку кіпариса. Я думав, що ти померла. О, моя душе! О, моя розрадо!» Вигукнув Альберт, опускаючись біля неї на коліна. «І перш ніж піти за тобою в могилу, я хотів прикрасити тебе емблемою шлюбу. Квіти не ростуть навколо мене, Консуело. Тільки з темного кіпариса міг я сплести для тебе весільний вінок. Ось він!» Не відкидай його. Якщо нам із тобою судилося померти тут, то дозволь мені заприсягтися тобі. Якщо я повернуся до життя, у мене не буде іншої дружини, крім тебе. А якщо помру, то помру поєднаним із тобою цією нерозривною клятвою. Як? Хіба ми заручені? Злякано. Розгублено дивлячись на всі біч, вигукнула консуело. «Хто поєднав нас шлюбними узами? Хто освятив наш шлюб?» «Доля, мій Янголе», – відповів Альберт із невимовною ніжністю і смутком. «Не думай піти від неї. Дивна доля для тебе і тим більше для мене. Ти не розумієш мене, консуело». Але ти мусиш знати істину. Щойно ти заборонила мені переноситися спогадами в минуле, у пітьму часів, моя істота корилася тобі, і тепер я більше нічого не знаю про попереднє життя, але я осягнув своє теперішнє, і я знаю його. Воно миттєво пронеслося все переді мною у той час, як ти спочивала. В обіймах смерті – це твоя доля, консуело, належати мені. Одначе ти ніколи не будеш моєю. Ти не любиш мене і ніколи не полюбиш так, як я люблю тебе. Твоя любов до мене – тільки милосердя, Твоя самовідданість – тільки героїзм. Ти свята, яку Господь посилає мені. І ти ніколи не будеш для мене жінкою. Я маю померти сушений любов'ю, яку ти не можеш розділити. І все-таки ти будеш моєю дружиною, як зараз ти вже моя наречена. Якщо ми з тобою загинемо тут, ти жалю погодишся назвати мене своїм чоловіком, хоча жоден поцілунок ніколи не має скріпити це». Якщо ж ми побачимо сонячне світло, то совість змусить тебе виконати стосовно мене те, що визначено Богом. Графе Альберте, сказала Консуело, пориваючись підвестися з ложа, вкритого шкурами чорних ведмедів, які нагадували похоронний покров. Я не знаю, що змушує вас так говорити. Занадто захоплена вдячність до мене чи марення, яке все ще триває. У мене немає більше сил боротися з вашими ілюзіями. І якщо вони обернуться проти мене, я ж прийшла до вас із небезпекою для життя, щоб утішити вас і допомогти вам. То я почуваю, що не зможу постояти ні за своє життя, ні за волю. Якщо моя присутність вас зратує, а Господь покинув мене, нехай буде його свята воля. Ви думаєте, що знаєте багато, але ви не підозрюєте, наскільки отруєне моє життя і з якою байдужістю я пожертвувала ним. Я знаю, що ти нещасна, моя бідолашна, моя свята консуело. Знаю, що на чолі твоєму терновий вінець, але зірвати його з тебе мені не дано. Не знаю я ні причин, ні наслідків твоїх нещасть і не запитую тебе про них, але я мало любив би тебе, я був би недостойний твого співчуття, коли б першої нашої зустрічі не зрозумів, не відчув того смутку, яким сповнені твоє серце, і усе твоє життя. Чого ж тобі боятися мене? О, розраду моєї душі! Ти така стійка і така мудра, ти, який Господь уселив слова, що скорили і оживили мене за одну мить. Невже в тобі раптом стало вгасати світло віри і розуму? Поза як ти починаєш страшитися свого друга, свого слуги, свого раба, «Отямся, мій Янголе, глянь на мене, ось я біля ніг твоїх, і назавжди схиляю чоло до землі. Чого ти хочеш? Що накажеш? Можливо, ти бажаєш вийти звідси зараз же, сама, без мене? Бажаєш, щоб я ніколи більше не показувався тобі на очі? Якої жертви ти вимагаєш?» Яку обітницю хочеш ти почути від мене? Усе можу я тобі обіцяти. І в всьому тобі коритися. Так, Консуело, я можу стати спокійним, покірним і на вигляд навіть такою ж розсудливою людиною, як інші. Скажи, чи буде я тоді менш страшний тобі, менш неприємний? Дотепер я ніколи не міг робити того, що хотів, відтепер же мені дано буде виконати все, що ти бажаєш. Можливо, переробивши себе так, як ти цього хочеш, я помру. Але тепер моя черга – сказати тобі, що моє життя завжди було отруєне, і я з радістю віддам його заради тебе. Дорогий і великодушний Альберте, Сказала заспокоєна і розчулена консуело. Говоріть ясніше, дайте мені нарешті проникнути в глибину вашої непроникної душі. У моїх очах ви людина, що стоїть вище за всіх інших. І з найпершої хвилини нашої зустрічі я відчула до вас повагу і симпатію, і у мене немає причин приховувати це від вас. Мені весь час говорили. Начебто то ви безумець, але я ніколи цьому не вірила. Всі ці розповіді тільки збільшували мою повагу і довіру до вас. Проте я не могла не визнати, що ви страждаєте якоюсь душевною недугою, глибокою і дивною. І ось я, можливо, самовпевнено уявила чомусь, що зможу полегшити ваші страждання. Ви самі. Сприяли цьому моєму переконанню. Я прийшла до вас, і ви розповідаєте про мене і про себе самого, стільки глибокого, стільки правдивого, що я готова була б схилитися перед вами, якби не ваш фаталізм, із яким я ніяк не можу погодитися, можу я, не ображаючи вас і не змушуючи вас страждати, висловити вам усе. Говоріть, консуело! Я заздалегідь знаю, що ви хочете сказати. Добре, я дала собі слово висловити вам усе, ви доводите до вічаю всіх, хто вас любить. Вони думають, що слід берегти від стороннього ока і щадити те, що вони називають вашим божевіллям. Вони бояться довести вас до крайнього роздратування, якщо дадуть вам помітити що вони бачать Його, боліють серцем і страшаться Його. Сама я не вірю в це божевілля, і тому без усякого страху запитую вас, чому ви з вашим розумом часом справляєте враження божевільного, чому при всій своїй доброті ви буваєте невдячні і зарозумілі, чому така освічена і релігійна людина, як ви, може віддаватися маренню хворого, розчарованого розуму. Нарешті, чому зараз ви на самоті, заживо поховані в цьому похмурому підземеллі, вдалині від люблячої родини, яка розшукує і оплакує вас, вдалині від ближніх, про яких ви так ревно піклуєтесь, і нарешті вдалині від мене. Адже ви самі прикликали мене і говорили, що мене любите, а тим часом, якщо я не загинула, ідучи до вас, то тільки завдяки неймовірному зусиллю волі і заступництву Божому. Ви запитуєте мене, таємницю мого життя, зміст моєї долі, але ви знаєте це краще за мене, консуело. Я від вас чекав розкриття моєї сутності, а ви мені задаєте запитання. о я вас розумію. Ви хочете змусити мене висповідатися, покаятися і прийняти непохитне рішення, що допомогло б мені востержествувати над самим собою. Я готовий вам коритись, але я не можу в одну мить пізнати себе, розібратися в собі і змінитися. Дайте мені кілька днів або хоча б на те, щоб я міг з'ясувати для вас і для себе самого, божевільний я, чи володію своїм розумом. Та-ба, та ба і те, і інше вірно, і моє нещастя тім, що в мене на цей рахунок немає ніяких сумнівів, але от чого я ще не знаю в цю хвилину, чи йду я до цілковитої втрати розуму і волі, чи здатний упоратися з демоном, який у мене вселився». Згляньтеся наді мною, консуело! Я весь іще під владою хвилювання, що сильніше за мене! Я не пам'ятаю того, що говорив вам! Я не усвідомлюю, скільки часу ви тут! Я не розумію, як можете ви бути тут, якщо Зденко не захотів привезти вас сюди! Я не знаю навіть, у якому світі витали мої думки!» коли ви з'явилися переді мною. На жаль, мені невідомо, скільки століть перебуваю я в цьому в'язненні, відчуваючи нечувані страждання і борючись із посланим мені нещастям. Коли ці страждання проходять, я вже нічого не пам'ятаю. У мене залишається тільки страшна втома, заціпаніння, який страх який я хотів би прогнати. Консуело, дайте мені забутися, хоча б на кілька митей. Мої думки проясняться, язик розв'яжеться. Я обіцяю вам це, присягаюся. Захистіть мене від сліпучого світла дійсності. Воно так довго було сховане од мене, цій жахливій пітьмі, що очі мої не в змозі відразу витримати його. Ви наказали мені зосередити все життя в серці, жити тільки серцем. Так, ви мені це сказали, і моя свідомість і пам'ять живуть лише з тої миті, як ви заговорили зі мною. Ваші слова внесли ангельський спокій в мою душу. Серце моє тепер живе повним життям, але розум мій іще дрімає. Я боюся говорити вам про себе, тому що можу заплутатись у своїх думках і знову налякати вас своїм маренням. Я хочу жити тільки почуттям, але це життя мені невідоме. Воно могло б стати для мене п'янким, якби я віддався йому без остраху, що ви будете мною незадоволені. Ах, консуело! Навіщо ви сказали мені, щоб я зосередив усе життя в моєму серці? Тепер я прошу вас, висловіться ясніше. Дозвольте мені думати про вас, бачити і розуміти тільки вас. Словом, любити вас. Боже мій, я люблю, люблю живу істоту, подібну до себе. Люблю її. Сима силами своєї душі, можу зосередити на ній весь свій запал, усю святість своєї любові. Мені цілком достатньо цього щастя, і я не настільки божевільний, аби вимагати більшого. Ну добре, дорогі Альберте, нехай ваша змучена душа знайде собі заспокоєння в тихій, ніжній братній любові. Бог свідок, що ви можете любити мене так, нічим не ризикуючи і нічого не боячись, я почуваю до вас гарячу дружбу, якесь схиляння, що їх не можуть похитнути ніякі дріб'язкові, пусті розмови і пересуди вульгарних людей. Ви зрозуміли завдяки якомусь божественному, таємничому натхненню, що життя моє розбите горем. Ви це сказали, і вища істина говорила вашими вустами, я не можу любити вас іншою любов'ю, ніж любов'ю сестри. Але не думайте, що у мені говорить лише милосердя, жалість, що правда, людинолюбство і співчуття дали мені мужність прийти сюди, але почуття симпатії і особлива повага до ваших душевних якостей дають мені сміливість і право говорити з вами так, як я говорю. Раз назавжди відмовтеся від омани щодо вашого почуття. Ніколи не говоріть мені ні про любов, ні про шлюб. Моє минуле, мої спогади унеможливлюють любов між нами. А різниця в нашому стані робить такий шлюб неприйнятним, навіть принизливим для мене. Викликаючи такі мрії, ви перетворили б мою самовідданість на щось безрозсудне, майже злочинне. Я готова дати вам клятвену обіцянку бути вашою сестрою, вашим другом, вашою утішницею завжди, коли вам тільки захочеться відкрити мені свою душу. Вашою доглядальницею, коли страждаючи, ви будете похмурі і пригнічені. «Заприсягніться, що бачитимете в мені тільки це, і не будете любити мене інакше!» «Великодушна жінко!» – мовив Альберт Бліднучий. «Ти правильно розраховуєш на мою мужність і добре знаєш мою любов до тебе, поза як домагаєшся від мене такої обіцянки. Я був би здатний збрехати вперше в житті!» Я був би готовий принизитися до фальшивої клятви, якби ти цього зажадала. Але ти не зажадаєш цього, Консуело. Ти зрозумієш, що цим ти внесла б внесла в моє життя нове страждання, а мою совість – каяття, яке ніколи ще не оскверняло її. Не тривож себе думкою, якою любов'ю люблю я тебе адже я й сам не усвідомлюю цього. Знаю тільки, що не назвати це почуття любов'ю було б святотатством. всьому іншому підкоряюсь. Я приймаю твоє співчуття, твою турботу, твою доброту, твою тиху дружбу. Я завжди говоритиму з тобою тільки так, як ти мені дозволиш. Я не вимовлю жодного слова, яке може збентежити тебе. «Ніколи не гляну на тебе так, аби тобі довелось опустити очі. Ніколи не доторкнуся до твоєї руки, якщо цей дотик тобі неприємний. Я навіть не доторкнуся до краю твого одягу, якщо ти боїшся, що я можу осквернити його своїм подихом. Але ти помилятимешся, якщо ставитимешся до мене з недовірою». Краще підтримаю мені це солодке збудження, воно дає мені життя, а тобі нема чого його боятися. Я дуже добре розумію, що твою снотливість злякали б слова любові, яку ти не хочеш розділити. Я знаю, що з гордості ти відштовхнула б вияв пристрасті, яку ти не бажаєш ні будити, ні заохочувати». «Заспокойся ж і безбоязно заприсягнися мені бути моєю сестрою і утішницею, а я даю тобі обідницю бути твоїм братом і слугою. Не жадай від мене більшого, я буду скромний і ненав'язливий. Із мене досить, якщо ти знатимеш, що можеш наказувати і самовладно керувати мною, але не як братом» а як істотою, що віддалася тобі цілком і назавжди. Розділ 45. Ці слова заспокоїли Консуело відносно сьогодення, але не розвіяли її побоювань щодо майбутнього. Фанатичне самозречення Альберта викликалося глибокою і нездоланною пристрастю. У цьому не можна було сумніватися, дивлячись, на його обличчя і знаючи його серйозний характер. Консуело, збентежена і разом з тим розчулена, запитувала себе, чи зможе вона й далі присвячувати своїй турботи чоловікові, закоханому в неї, так відверто і так безмежно. Вона ніколи не дивилася легко на відносини такого гатунку, але з Альбертом кожній жінці належало бути особливо обережною. Вона не сумнівалася ні в його чесності, ні в його обіцянках, але те, про що вона мріяла, повернути йому спокій, тепер здавалося їй зовсім несумісним із його полум'яною любов'ю, поза як вона не могла відповідати на таку любов. І з зітханням простягла вона йому руку, і опустивши очі в землю, завмерла, поринувши в сумну замисленість. Альберте, Мовила вона нарешті, підводячи на нього погляд і читаючи в його очах болісне та тривожне очікування. «Ви не знаєте мене, якщо пропонуєте настільки невідповідну для мене роль. Тільки жінка здатна зловживати цією роллю, могла б на неї погодитись. Я не кокетка, не горда, не вважаю себе марнолюбною». І в мені немає ні найменшої схильності панувати. Ваша любов була б для мене утішною, якби я могла розділити її. І якби я любила вас, то зараз же сказала б вам про це. Я знаю, що засмучую вас. І ще раз повторюючи, що це не так, знаю, що говорити такі речі людині у вашому становищі жорстоко. І вам варто було позбавити мене необхідності вимовити ці слова. Але так велить мені совість, хоч як це мені важко, і хоч як це надриває моє серце. Пожалійте мене. Я змушена засмутити, може, навіть образити вас у ту саму хвилину, коли я готова віддати життя, щоб повернути вам щастя та здоров'я. Я знаю це. «Шляхетна дівчину, відповів Альберт зі смутною посмішкою. «Ти така добра, така великодушна, що здатна віддати життя за останнього з людей. Але совість твоя, я знаю це, ні для кого не піде на поступки. Не бійся ж скривдити мене, виявивши непохитність, якою я захоплююсь, і стоїчну холодність, яка поєднується в тебе». І з найзворушливішою жалістю. Засмутити мене ти не можеш, консуело, адже я не помилявся. Я звик до найжорстокіших страждань. Я знаю, що приречені в житті на найболісніші жертви. Не поводься ж зі мною, як із людиною слабкою, як із юнаком без серця і самолюбства, повторюючи те, що я вже знаю бо я знаю, що ти мене ніколи не полюбиш. Мені відоме все твоє життя, Консуело, хоч і не знаю ні твого імені, ні твоєї родини, ніяких подробиць твого земного існування. Я знаю лише історію твоєї душі, а решта не цікавить мене. Ти любила, ще любиш, і завжди любитимеш істоту, про яку я нічого не знаю, не хочу знати». І в якої я не буду тебе оспорювати, хіба тільки ти сама накажеш мені це? Але знай, консуело, ніколи ти не будеш належати ні йому, ні мені, ні самій собі, Бог підготував тобі особливу долю довідатися і передбачати її обставини. Я не прагну, але знаю мету і кінець її рабай, жертва своєї великої душі. Ти не дістанеш у цьому житті іншої нагороди, крім свідомості своєї сили і відчуття своєї доброти. Нещасна в очах оточення, ти, незважаючи ні на що, будеш найспокійнішою, найщасливішою з усіх людських істот, тому що завжди будеш найсправедливішою і кращою між ними, тому що... Жалості достойні лише злі і підлі люди, дорога сестра. І поки людина буде несправедлива і сліпа, правильні будуть слова Христа. Блаженні гнані, блаженні ті, що плачуть, і ті, що надриваються в праці. Сила й велич, що сяяли на високому і шляхетному чолі Альберта, справили на консуело, Таке надзвичайне враження, що забувши про свою роль гордої володарки і суворого друга, вона відчула себе під владою цього чоловіка, натхненного вірою і ентузіазмом. Ледь тримаючись на ногах одутоми та хвилювання, вона опустилася на коліна і, склавши руки, почала гаряче молитися в голос. «О, Господи, якщо ти вклав це пророцтво, у вуста святого, нехай звершиться воля твоя, і нехай буде вона благословенна. У дитинстві я благала тебе дарувати мені щастя суєтне, сповнене веселощів, а ти підготував мені таке суворе і тяжке, якого я не могла осягнути. Зроби, Господи, щоб очі мої розкрилися, і серце скорилося. Доля моя, що здавалася мені настільки несправедливою, помалу розкривається перед моїми очима. І я зумію, о Господи, примиритися з нею, просячи в тебе тільки того, чого кожна людина праві чекати від твоєї любові і справедливості, віри, надії і милосердя. Молячись так, консуелу відчула, як сльози полилися в неї з очей, вона не намагалась їх стримувати. Після стількох хвилювань, після всього пережитого, ця криза була для неї благодійною, хоча й послабила її ще дужче. Альберт молився і плакав разом з нею, благословляючи свої сльози, які так довго проливалися на самоті і нарешті змішалися зі слізьми великодушної. Та чистої істоти. А тепер, сказала Консуело, підводячись із колін, Досить думати про себе. Настав час зайнятись іншими та згадати про наші обов'язки. Я обіцяла вашим рідним повернути вас. Вони в цілковитому розпачі моляться за вас і плачуть, як за померлим. Чи хочете ви, дорогі Альберте, повернути їм радість? «І спокій! Чи хочете ви піти за мною?» «Уже?» – з гіркотою вигукнув молодий граф. «Уже розлучитися? Так швидко покинути цей священний притулок, де з нами лише Бог? Покинути цю келію, що стала мені дорогою відтоді, як у ній з'явилася ти? Покинути цей святилище щастя?» Що його, можливо, я ніколи вже не побачу. Покинути заради того, щоб повернутися в холодне, брехливе життя, сповнене умовностей і забобонів. О, ні, душе моя, життя моє, Ще один день, який для мене дорівнює цілому століттю блаженства. Дай мені забути! що існує світ неправди та несправедливості, що переслідує мене як лиховісний сон. Дай мені не одразу, а поступово повернутися до того, що вони називають розумом. Я ще не почуваю в собі досить сил, аби терпіти видовище їхнього сонця і їхнього божевілля. Мені треба ще споглядати тебе, слухати твій голос. Притому я ніколи ще не залишав так раптово, без довгого роздуму, свій притулок. Притулок і жахливе та благодійне для мене, страшне і рятівне місце спокути, куди я втікаю без оглядки, де ховаюся з дикою радістю, і звідки йду завжди, відчуваючи сумніви занадто обґрунтовані і жалі занадто тривалі. Ти не підозрюєш, Консуело, якими міцними узами прикутий я до цієї добровільної темниці. Ти не знаєш, що тут я залишаю своє «я», сьогодення Альберта, що й не виходить звідси. Це «я» завжди перебуває тут, і примара його кличе й переслідує мене, коли я буваю в якому-небудь іншому місці. Тут моя совість, моя віра, моє світло, словом, усе моє дійсне життя. Сюди я приношу із собою розпач, страх, божевілля. Часто вони нападають на мене і вступають зі мною в запеклу боротьбу. Але бачиш, там, ось за цими дверима, святилище, де я перемагаю їх і обновляюся душею. Туди входжу я осквернений, охоплений сум'яттям, а виходжу звідти очищений, і ніхто не знає ціною яких катувань я купую терпіння і покірність. Не виривай мене звідси, Консуело, дозволь мені піти повільними кроками, сотворивши молитву. Увійдімо туди і помолімося разом, сказала Консуело. А потім підемо. Час біжить, і, можливо, вже близький світанок. Треба, щоб ніхто не знав дороги, яка веде звідси до замку. Треба, щоб ніхто не бачив нашого повернення. Треба, напевно, щоб нас не бачили, як ми повертаємося разом. Тому що я не хочу видавати таємницю вашого притулку, Альберте. А поки ніхто нічого не підозрює про моє відкриття я не хочу, щоб мене допитували, не хочу брехати, нехай у мене буде право шанобливо мовчати перед вашими рідними, нехай вони думають, що мої обіцянки були не чим іншим, як передчуттям, мрією, а побачивши, як ми повертаємося разом, вони можуть у моїй стриманості вгледіти зловолю і хоча для вас, Альберте, я готова зневажити всім. Я не хотіла б без потреби втрачати довіри і дружби вашої родини. Поспішімо ж, я знемагаю від утоми. І якщо ще пробуду тут, то, мабуть, втрачу останні сили, необхідні мені для дороги назад. Помолімося ж і підемо. Ти знемагаєш від утоми, так відпочинь же тут. «Моя кохана, спи, я благовійно буду охороняти твій сон. А якщо моя присутність турбує тебе, замкни мене в сусідньому гроті. Залізні двері будуть між нами. І поки ти мене покличеш, я буду молитися за тебе в моїй церкві. А в той час, як ви молитиметесь, а я відпочиватиму, ваш батько переживатиме болісні години. Я бачила одного разу, як він, стоячи колішках, на кам'яній підлозі своєї молитовні, згорблений від старості й горя, блідий, нерухомий, здавалося, чекав тільки звістки про вашу смерть, аби сконати. А ваша бідна тітонька буде метатись, як у жару, перебираючись із вежі на вежу і марно виглядаючи вас на гірських стежках. І сьогодні в замку всі знову зійдуться вранці і розійдуться ввечері в розпачі і смертельні тузі. Альберте, ви, мабуть, не любите ваших рідних, оскільки так безжалісно, без докорів сумління, можете змушувати їх знемагати і мучитись. Консуело! Консуело! Вигукнув Альберт, здавалося, прокидаючись, не говори, не говори цього. Ти терзаєш в моє серце. Який же злочин зробив я, який заподіяв нещастя, чому вони так тривожаться? Скільки ж годин збігло відтоді, як я пішов одних? них? Ви запитуєте, скільки годин? Запитайте краще, скільки днів. Скільки ночей? Чи ледве не скільки тижнів? Днів? Ночей? Мовчіть, Консуело, не говоріть мені про моє нещастя. Я знав, що втрачаю тут уявлення про час. Знав, те, що відбувається на поверхні землі, не доходить до цієї гробниці. Але не підозрював, що це може обчислюватися днями і навіть тижнями. Чи не умисна ця безпам'ятність, друже мій? У цих вічних сутінках нічого не говорить вам про закінчення і відродження дня. Пітьма народить вічну ніч. Тут, здається, немає у вас навіть і піскового годинника. Це усунення всяких способів вирахування часу, чи не є жорстокою осторогою, щоб заглушити докори сумління не чути голосу з серця. Зізнаюся, що приходячи сюди, я відчуваю потребу забути все, що є в мені від звичайної людини. Але, Боже мій, я не знав, що гори й думи здатні до того поглинути мою душу, що години можуть протривати для мене днями, а дні пролетіти як години. Що ж я за людина і як це «Ніхто ніколи не сказав мені про цю нову, нещасливу мою властивість!» Навпаки, це ознака величезної духовної сили. Вона тільки відхилилася від свого шляху і спрямована винятково на похмурі міркування. Ваші близькі вирішили приховувати від вас прикрощі, яких ви завдаєте їм». Вони вважають за потрібне, щоб оберегти вас від страждань, замовчувати про свої власні. Але, по-моєму, чинити так, значить недостатньо поважати вас, сумніватись у вашому серці. А я, Альберте, не сумніваюся в ньому і тому нічого не приховую від вас. «Ходімо ж, консуело, ходімо!» – мовив Альберт хвапливо накидаючи на себе плащ. Нещасний, Я змусив страждати батька, якого обожнюю, тітоньку, яку ніжно люблю. Не знаю, чи достойний я побачити їх. Я готовий ніколи не вертатися сюди, аби тільки не повторювати такої жорстокості. Але ні, я щасливий, я зустрів Дружнє серце, воно буде застерігати мене, воно допоможе мені повернути повагу до самого себе. Нарешті знайшлася людина, яка сказала мені правду про мене, і завжди говоритиме її. Чи не так, дорога сестра? Завжди, Альберте, присягаюся вам. Боже милостивий, адже істота, що з'явилася мені на допомогу, Саме та єдина з усіх істот, яку я можу слухати, яку я можу вірити. Господь знає, що творить, не підозрюючи про своє божевілля, я обвинувачував у ньому інших. Та ба, якби сказав мій шляхетний батько, те, що ви зараз мені сказали, я навіть не повірив би йому. Консуело, ви особлення самої істини, особлення життя. Бо тільки ви можете переконати мене, тільки ви можете дати моєму потьмареному розуму небесний спокій, який од вас виходить. «Ходімо ж», – наполягала Консуело, допомагаючи йому застебнути плащ, чого він ніяк не міг зробити своєю ненадійною, і тремтячою рукою «Так, ходімо!» Повторив він за нею, розчуленим поглядом стежачи за тим, як вона по-дружньому допомагає йому. Але раніше заприсягнися мені, Консуело, що коли я повернуся сюди, ти не покинеш мене. Заприсягнися, що ти ще прийдеш сюди за мною, хоча б для того аби обсипати мене докорами, обізвати невдячним, батько-убивцею, сказати мені, що я не вартий твоїх турбот. О, не полишай мене на самого себе. Ти бачиш, що я весь під твоєю владою, і що одне твоє слово переконує і зціляє мене краще, ніж цілі століття миркування молитов. «А ви заприсягніться мені», – відповіла Консуело, кладучи йому на плечі руки. Товстий плащ додавав їй сміливості і довірливо усміхаючись. «Заприсягніться, що ніколи не повернетеся сюди без мене». «Так, виходить, ти прийдеш сюди зі мною?» – вигукнув він, дивлячись на неї в захваті, але не сіміючи обійняти її. Заприсягнися ж мені в цьому, а я даю тобі обітницю Ніколи не залишати батьківського даху без твого наказу або дозволу Ну так нехай Господь почує і прийме нашу взаємну обіцянку Сказала Консуело внестями від радості Ми з вами, Альберте, ще прийдемо сюди помолитись у вашій церкві І ви навчите мене молитись Адже ніхто не вчи мене цьому, а я горю бажанням пізнати Бога. Ви, друже мій, розкриєте мені небо, а я, коли треба, буду нагадувати вам про земні справи і людські обов'язки. Божественна сестро, сказав Альберт, і очі його наповнилися радісними слізьми. Повір, мені нема чого вчити тебе. «Це ти маєш висповідати мене, узнати і переродити!» «Це ти навчиш мене всього, навіть молитви!» «О, тепер мені не потрібна самотність, аби підноситися душею до Бога!» «Тепер мені не потрібно простиратися над кістками моїх предків, аби зрозуміти і осягнути безсмертя!» «Мені потрібно тільки подивитися на тебе, щоб моя ожила душа піднеслася до неба, як милостивий гімн, як очисний фіміам». Консуело повела його, сама відчинивши і зачинивши двері. «Цинабре, сюди!» – покликав Альберт свого вірного товариша, подаючи йому ліхтар. «Краще влаштований» і більше пристосований для таких подорожей, аніж той, котрий захопила з собою Консуело. Розумна тварина з гордим і задоволеним виглядом взяла в зуби душку ліхтаря і рушила в дорогу, зупиняючись, коли зупинявся її хазяїн, то сповільняючи, то прискорюючи крок, згідно з його кроками, дотримуючись середини дороги, щоб уберегти свою дорогоцінну ношу від ударів об скелі та кущі. Консуелу ледве йшла. Вона почувалася зовсім розбитою, і якби на рука Альберта, який що хвилини підтримував і підхоплював її, вона б уже десять разів упала. Вони спустилися разом уздовж струмка по його чарівному свіжому берегу. Це зденко... З такою любов'ю піклується про вбрання тутешніх таємничих гротів, пояснив Альберт. Він розчищає русло ріки, що заноситься гравієм і черепашками, доглядає за блідими квітами, що виростають на берегах, і оберігає їх від її часом занадто суворих ласк. Консуел оглянула крізь ущелину скелі на небо, там блищала зірка. Це Альдебаран, зірка циган, проговорив Альберт. Розвиднятися почне тільки через годину. Альдебаран, зірка першої величини у сузір'ї Тельця. Так, виходить, це моя зірка, озвалася Концуело. Адже я, дорогий графе, якщо не за народження, то за становищем, щось на зразок циганки. Матір мою в Венеції інакше й не називали, хоч вона зі своїми іспанськими забобонами гаряче обурювалася цією образливою кличкою, а мене там знали і тепер знають під ім'ям Зінгарела. Чому ти насправді не дитя цього гнаного племені? вигукнув Альберт. — Я ще більше любив би тебе, якби це було можливо. Консуело. Яка навмисно заговорила про циган, уважаючи, що корисно нагадати графові фон Дольштатту про розходження в їхньому походженні та становищі, раптом згадала розповіді Амалії про симпатію Альберта до жебраків і волоцюг, а згадавши, сама злякалася, що мимоволі піддалася несвідомому кокетству і замовкла. Але Альберт незабаром. Перервав мовчання, те, що ви мені зараз сказали, почав він, розбудило в мені один спогад моєї юності. Він доволі незначний, але все-таки треба вам розповісти про це, хоча б уже тому, що від хвилини нашої зустрічі з вами він не раз і з якоюсь дивною наполегливістю приходив мені в голову. Опирайтеся на мене міцніше, дорога сестро поки я буду вам розповідати. Мені було близько п'ятнадцяти років. Якось увечері я повертався сам один стежкою, яка, обігнувши Шрекенштейн, б'ється потім по пагорбах до замку. Раптом я помітив поперед себе худу високу жінку, пожебрацьки одягнену, яка тягла на спині важку ношу, часто зупиняючись біля скель, аби присісти і відсапатися. Я підійшов до неї. Засмагла, висушена горами нестатком, вона була все-таки гарна. Незважаючи на її лахміття, у ній відчувалася якась скорботна гордість. Простягуючи мені руку, вона, здавалося, не прохала, а наказувала. Гаманець мій був порожній, і я запропонував їй піти зі мною до замку де я міг надати їй допомогу грошима, запропонувати вечерю і ніч ліг. «Добре, так мені це буде навіть приємніше», сказала вона з іноземним акцентом, який я сприйняв за циганський. «Я зможу віддячити вам за гостинність, проспівавши вам пісні різних країн, де я побувала. Я рідко прошу милостиню і роблю це» тільки в крайній нужді. «Бідна жінка!» сказав я. «У вас важка ноша, а ваші бідолашні ноги майже босі, всі зранені. Дайте мені вузол, я донесу його до будинку. Вам буде легше йти». «Ноша ця, з кожним днем стає все важче», промовила жінка із сумною посмішкою, що відразу перетворила її на красуню. Я ношу її вже кілька років, проробила з нею сотні миль і ніколи не скаржуся на все. Я ніколи нікому її не довіряю, але ви здаєтеся мені таким добрим юнаком, що вам я можу дозволити донести її до будинку. Говорячи це, вона розстебнула плащ, що закривав її всю. З-під нього визирав тільки гри в гітари, і я побачив дитину, п'яти-шести років, бліду, засмаглу, як і мати, з лагідним спокійним личком, що зворушило мені серце. Це була дівчинка, вся в лахмітті, худа, але міцна. Вона спала ангельським сном на гарячій, втомленій спині бродячої співачки. Я взяв дитину на руки, але мені на силу вдалося втримати її, тому що, прокинувшись і побачивши, що лежить на руках у чужого, дівчинка почала вириватися і плакати. Мати заговорила з нею своєю мовою, намагаючись заспокоїти її. Мої ласки й турботи тішили дитину, і, підходячи до замку, ми були з нею вже зовсім друзями». Повечерявши і уклавши дівчинку в постіль, яку я для них звелів приготувати, бідна жінка переодяглася в дивне упрання, ще більш жалюгідне, ніж її лахміття. Взявши гітару, вона з'явилася в їдальню, де ми сиділи за вечерею, і почала нам співати іспанські, французькі і німецькі пісні. Ми були зачаровані її прекрасним голосом і тим почуттям, з яким вона їх співала. Моя добра тітонька була дуже уважна до неї і добра. Здавалося, співачка була розчулена цим, але продовжувала триматися так само гордо, ухильно відповідаючи на всі наші запитання. Її дитина цікавила мене більше, ніж вона сама. Мені хотілося ще подивитися на дівчинку, побавити її і навіть зовсім залишити в себе. якесь сніжне, дбайливе почуття прокинулася в мені до цієї бідної, маленької істоти, яка в злиднях мандрує по світу. Всю ніч дівчинка снилася мені, а вранці я побіг глянути на неї, але циганка вже зникла. Я помчав на гору, але й там не знайшов її. Вона прокинулася в досвіта, і пішла по дорозі, що веде на південь, зі своєю дитиною і моєю гітарою, яку я їй віддав. Тому що їй власна, на превеликий жаль, розбилася. «Альберте! Альберте!» – у страшенному хвилюванні скрикнула Консуело. «Ця гітара в Венеції і зберігається мого вчителя Порпори!» Я візьму її в нього і ніколи вже з нею не розлучуся. Вона із чорного дерева зі срібним вензлем, що я прекрасно пам'ятаю. А-Р. У матері моєї була погана пам'ять. Занадто вже багато бачила вона на своєму віку. І вона не пам'ятала ні вашого імені, ні назви замку, ні навіть самої краши, де все це трапилось. Але вона мені часто розповідала про гостинність, виявлену їй власником цієї гітари, і про зворушливу доброту юного красення вельможі, що ніс мене цілих пів мили на руках і розмовляв із нею, як з рівнею. «О, дорогий Альберте, я теж усе це пам'ятаю, у міру того, як ви розповідали, давно забуті образи один за одним». Поставали переді мною. Ось чому ваші гори Здалися мені Не зовсім уже незнайомими. Ось чому В цій місцевості Мені весь час щось смутно пригадувалось. І головне, Ось чому При першому ж погляді на вас Я відчула дивний трепет І мимоволі З повагою схилилася перед вами, Як перед давнім другом І покровителем Давно втраченим, але незабутим. А ти думаєш, Консуело, Вигукнув Альберт, пригортаючи її до грудей, Що я не впізнав тебе відразу ж першої ж хвилини. Так, і з роками ти виросла, Змінилася, погарнішала, Але в мене така пам'ять, Дар чудесний, хоча часто й згубний, Що не потрібно ні очей, ні слів аби проникати крізь то, що днів і століть. Щоправда, я не знав, що ти є, моя дорога маленька Зінгарелла, але я був упевнений, що вже бачив тебе, любив, пригортав до свого серця, яка з цієї хвилини, не знати чому для мене самого, прихилилося до твого і злилося з ним на все моє життя. Розділ 46. Розмовляючи таким чином, вони дійшли до розгалуження двох доріг, де консуело зустріла зденка і вже здалеку побачили світло ліхтаря, який він поставив коло себе на землю. Консуело, яка знала тепер небезпечні примхи і атлетичну силу Юродивого, мимоволі пригорнулася до Альберта. Чому ви боїтеся? цієї лагідної і люблячої людини, запитав молодий грав, здивований і разом з тим зраділий вираженням цього переляку. Зденко з ніжністю ставиться до вас, хоча після поганого вчорашнього сну він і не хотів виконати моє бажання і трохи неприязно поставився до вашого великодушного плану прийти сюди за мною, але варто мені виявити наполегливість, і він робиться слухняним, як дитина. Досить сказати одне слово, і він буде біля ваших ніг. Не принижуйте його в моїй присутності, сказала Консуело. Не підсилюйте його ненависті до мене. Коли ми його обженемо, я скажу вам, які в мене причини побоюватися і уникати його. Зденко, істота майже неземна» заперечив Альберт, і я ніколи не повірю, що він міг бути небезпечний для кого-небудь. Стан екстазу, в якому він постійно перебуває, робить його чистим і милосердним, як янгол. Цей стан екстазу, яким я й сама захоплююся Альберте, перетворюється на хворобу, коли він тривалий. Не помиляйтеся щодо цього. Богові невгодно, щоб людина відмовлялася настільки від відчуття і усвідомлення дійсності і так часто линула до туманних уявлень абстрактного світу. Божевіллям і люттю кінчається таке сп'яніння. Воно є моби відплатою за гординю і неробство. Цинабр зупинився перед зденком, подивився на нього із дружелюбним виглядом очевидно очікуючи якої-небудь ласки, якої, однак, той не вдостоїв його. Юродивий сидів, обхопивши голову обома руками, у тій же позі і на тій же самій скелі, де його залишила Консуело. Альбер звернувся до нього по-чеському, але він ледве відповів. Він сумно хитав головою, по щоках його струменіли сльози. А на Консуело? Він не захотів і глянути. Альберт, підвищивши голос, почав виговорювати йому, але в тоні його було більше ніжності і умовляння, ніж наказу і докору. Нарешті Зденко підвівся і простягнув руку Консуело. Та тримтячи, потисла її. Тепер заговорив Зденко по-німецькому, дивлячись на неї лагідно, хоча й зі смутком. «Тобі нема чого боятися мене, але ти робиш мені дуже боляче, і я почуваю, що рука твоя повна наших лих». Він пішов уперед, обмінюючись час від часу кількома словами з Альбертом. Вони йшли просторою, міцно зробленою галереєю, якою Консуело ще не проходила і яка привела їх до печери з круглим зводом де вони знову опинилися біля джерела, що впадало в широкий штучний басейн, викладений обтесаними каменями. Звідси вода розтікалася двома потоками. Один губився в галереях, інший прямував до водойми замку. Його й перекрив зденко, наваливши своїми геркулесовими руками три величезних камені. Зіймав же він їх тоді, коли хотів опустити рівень води в колодязі нижче з воду та сходів, що вели до тераси молодого графа. «Посидимо тут», – сказав Альберт своїй супутниці, «поки вода з водойми піде через відвідну трубу». «Яка мені занадто добре відома», – мовила Консуело, тремтячи всім тілом. «Що ви хочете цим сказати?» – запитав Альберт. «З подивом глянувши на неї, я розповім вам це коли-небудь потім», – відповіла Консуело. «А зараз я не хочу ні засмучувати, ні хвилювати вас розповіддю про небезпеки, яке мені вдалося перебороти». Але що ж таке вона хоче розповісти?» – жахом вигукнув Альберт, дивлячись на Зденка. Зденко щось відповів по-чеському продовжуючись байдужим виглядом, місити своїми довгими засмаглими руками глину, якою він замазував щілини між каменями, прискорюючи цим випорожнення цистерни. «Поясніть, Консуело!» – звернувся до неї страшенно схвильований Альберт. «Я нічого не зрозумів із того, що він мені сказав. Зенко стверджує, що не він провів вас сюди» а що ви нібито самі пройшли недоступними підземеллями, куди слабка жінка ніколи б не наважилася пробратися, та просто і не змогла б цього зробити. Він каже, чого тільки не меле, цей нещасний, що вас вела доля, і що архангел Михаїл, якого він називає гордієм і властолюбцем, провів вас через води і безодню. «Можливо?» Посміхаючись, відповіла Консуело, що в цю справу і втрутився архангел Михаїл. Тому що я дійсно йшла по руслу джерела, випередила потік, який мчав за мною, разів зо два-три вже вважала себе загиблою, проходила через якісь печери і каменоломні, де на кожному кроці могла задихнутись або провалитись. І все-таки ці небезпеки, були не такі жахливі, як лють Зденка в ту хвилину, коли випадок чи проведіння вивели мене на вірну дорогу. Тут Консуело, яка весь час говорила з Альбертом по-іспанськи, розповіла йому небагатьма словами про свою зустріч із його миролюбним Зденком, про те, як він намагався поховати її заживо, що й було б виконано ним» якби вона не здогадалася приборкати його дивним, геретичним привітанням. Холодний Піт виступив на чолі Альберта, коли він довідався про ці неймовірні подробиці. Слухаючи Консуело, він не раз кидав на Зденка грізні погляди, мов би збираючись знищити його. Помітивши це, Зденко почав дивитися на нього зухвало і презирливо. Консуело тремтіла, боячись, якби ці два безумці не накинулись один на одного. Для неї тепер було ясно, що, незважаючи на піднесений розум і витонченість почуттів, розум Альберта зазнав важких потрясінь, от яких, мабуть, ніколи не одужає повністю. Вона спробувала примирити двох безумців, ласкаво говорячи з обома, але Альберт підвівся – і подавши Зденкові ключі від свого таємного притулку, дуже холодно сказав йому кілька слів, той негайно підкорився, взяв ліхтар і, виспівуючи незрозумілі пісні, вийшов. Консуело, сказав Альберт, коли Зденко зник. Якби ця вірна тварина, що лежить біля ваших ніг, сказилася. Так, так, якби мій бідолашний цинабр. Мимо волі, своєю люттю, наразив на небезпеку ваше життя. Мені довелося б його вбити. Повірте, рука моя не здригнулася б. Хоча мені ніколи не доводилося проливати кров навіть тих істот, які стоять нижче за людину. Будьте спокійні, вам тепер більше не загрожує ні найменша небезпека. Про що ви говорите, Альберте? запитала консуело, стривожена цим несподіваним натяком. Тепер мені нема чого боятися. Зденко все таки людина, хоча людина, яка втратила розум зі своєї, а може почасти і з вашої вини. Не говоріть ні про кров, ні про покарання. Ви зобов'язані повернути його на шлях істини, вилікувати його, а не підтримувати його марення. А тепер ходімо, я тремчу при думці, що розвидниться раніше, ніж ми встигнемо повернутися. «Твоя правда», – мовив Альберт, знову рушаючи в дорогу. «Сама мудрість, – говорить твоїми вустами, Консуело, – моє божевілля виявилося заразливим для цього нещасного, і ти з'явилася вчасно, щоб відвести нас обох від безодні» куди ми з ним котилися. Сцілений тобою, я постараюся зцілити із Денка. Але якщо це мені не вдасться, якщо його божевілля буде загрожувати твоєму життю, то хоча зденкой й Божа людина, і ангельський добра до мене, хоча він єдиний справжній друг, якого я мав досі на землі, будь упевнена консуело». Я зумію вирвати його зі свого серця, і більше ти його ніколи не побачиш. Досить, досить, Альберте, прошепотіла Консуело, вже не маючи сил, після всіх пережитих жахів зазнавати ще нових. Не зосереджуйте своїх думок на таких припущеннях. Я готова краще сто разів умерти, ніж внести в ваше життя». «Необхідність такого вчинку і довести вас до такого розпачу!» Але Альберт не слухав її. Здавалося, він зовсім тратив розум. Він уже не пам'ятав, що її треба підтримувати. Не зауважував, що вона хитається від утоми і ледве не падає на кожному кроці. Цілком поглинений думками про небезпеку, пережиту нею заради нього з жахом малюючи собі все це, охоплений якимось захоплено вдячним почуттям. Він мчав уперед, щось уривчасто часто вигукуючи і не звертаючи уваги на те, що вона ледве пересувається за ним. У цьому розпачливому стані Консуело згадала про зденка, що був позаду і міг повернутися. Згадала про потік, який він усе ще, так би мовити, тримав у своїх руках, і який міг знову спустити в ту мить, коли вона, позбавлена допомоги Альберта, почала б сама підніматися до водойми. Тому що Альберт у полоні якогось нового марення думав, що вона йде попереду, і, не сучись за цією оманною примарою, залишав її в мороці. Це було занадто для жінки, навіть для такої, як Консуело. Цинабр біг так само швидко, як і його хазяїн. Він ще духомчав уперед, несучи в зубах ліхтар. Свіжий ліхтар Консуело залишила притулку Альберта. Дорога раз у раз повертала, внаслідок чого світло, що хвилини зникало. Наткнувшись потемки на якийсь виступ, Консуело пала і не мала сили підвестися. Смертельний холод охопив її, Ще одна страшна думка промайнула в її мозку. Ймовірно, Зденко одержав наказ через певний час відкрити шлюзи, щоб, напустивши воду, сховати сходи і виходи з колодязя. Навіть незалежно від своєї ненависті до неї, він мав за звичкою виявити цю необхідну бачність. «Отже, тепер кінець!» – подумала Консуело, марно силкуючись повсти. Я жертва неблаганної долі. Мені не вийти із цього фатального підземелля. Очам моїм не побачити більше денного світла уже завіса, густіша від мороку, що обступав її, почала заволікати її погляд. Руки задубіли. Якась апатія, схожа на останній передсмертний сон, заглушила страх, і раптом вона відчула. Як чиїсь могутні руки піднімають її, стискають, несуть у напрямку до колодязя. Чиїсь палаючі груди тремтять біля самих її грудей, зігріваючи її. Чиїсь дружній, ласкавий голос шепоче їй ніжні слова. Цинабр стрибає перед нею з хидним ліхтарем. Це Альберт, схаменувшись, несе, рятує її. З пристрастю матері, що втратила було, і знову знайшла свою дитину. За три хвилини вони дійшли до каналу, з якого щойно зійшла вода, досягли арки і сходів колодязя, цинабр, який звик до цього небезпечного підйому, кинувся вперед, немов боячись, що перешкодить хазяїнові, плутаючись під його ногами. Альберт, тримаючи однією рукою консуело, а іншою, хапаючись за ланцюг, піднявся гвинтовими сходами у той момент, коли вода вже вирувала на дні колодязя. Ця небезпека була не меншою за інші, перенесені нею раніше, але Консуело вже не відчувала страху. Альберт взагалі мав таку фізичну силу, перед якою сила Зденка здавалася іграшковою. А в цю хвилину під пливом неймовірного збудження ця сила стала просто надприродною. Коли при світлій світанкової зорі він опустив свою дорогоцінну ношу на закраю колодязя, Консуело нарешті полегшено зітхнула і, відірвавшись від задиханої груди Альберта, витерла його високе спітніле чоло своїм шарфом. Друже, ніжно сказала вона, якби не ви, я була б мертва. Ви відплатили за все, зроблене мною для вас. Я почуваю зараз вашу втому більше, ніж ви самі. І мені здається, що на вашому місці я б не витримала. О, моя маленька Зінгарела! Із захватом вигукнув Альберт, цілуючи шарф яким вона витирала його обличчя. «Ти не важча для мене, ніж того дня, коли я ніс тебе зі Шрекенштейну до цього ж замку». «Замок, звідки ви, Альберте, не вийдете більше без мого дозволу. Не забувайте своїх обітниць!» «А ти своїх!» – відповів він, опускаючись перед нею на коліна. Він закутав консуело шарфом, і повів її до своєї кімнати. Звідки вона тихенько прослизнула до себе. Замок прокидався. На нижньому поверсі вже чувся сухий, різкий кашель каноніси, ознака, що вона вже не спить. Консуело пощастило, ніхто не бачив і не чув, як вона дісталася своєї кімнати. Тремтячою рукою зняла вона із себе розірваний і забруднений одяг, і, замкнувши його в скриню, винялась з замка ключ. У неї ще знайшлися сили сховати всі сліди своєї таємничої подорожі, але ледь поклала вона свою змучену голову на подушку, як її охопив важкий пропасний сон, повний фантастичних видінь і кошмарів. І вона витяглася на постелі в полоні. Неблаганної гарячки. Кінець 46 розділу читала Лілія Мироненко.